Sziasztok ezért a Clickplay 180. adása és a 2022-es évben első adása. Én Neurotik vagyok és itt vannak még. Májkő, sziasztok! És Csigesz, sziasztok! És meg megjött Krieg is. Nagy neheze. Csak potónak, sikerült, mert... igen. Csak sikerült. Valami más dolga lehetett, mert két kellett neki szólni, hogy miért tudhatnál jönni? És és nem, meg szeret, szeret, szeretünk rég, szeretünk. Igen, rég. De mondjuk lehet ám, hogy az van a háttérben, hogy meglátta a show és azt mondta, hogy ő erre nem jön be. Ugyan már, ez egy nagyon-nagyon jó szituált show notes. Idén a legjobb, oké? Okay. Idén a legjobb show notes. Aminek a végén átbeszéljük, hogy mit várunk, úgyhogy maradjatok velünk, amíg átbeszéljük a többit. Amit kaptunk, igen. Amit kaptunk, igen amivel játszottunk mostanában. Nem azt mondom, hogy a múlt évben, mert arról ne még egyszer. Ez igaz. Arról ott van az összes többi rész, úgyhogy aki szeretné hallgatni, hogy mit játszottunk idén, vagy igen. nem, most tavaly, az akkor hallgassa végig azokat a részeket, igen. Vagy azelőtt, annak van 179 nagyon fasza adás, igen, hogy végig lehet hallgatni. Igen. És aki, aki ennek neki is kezdett, nem tudom, várjuk a jelentkezését, mert hogy. vagyunk. És el. jár a taps és a kex, úgyhogy majd a kex. Velünk, velünk vegye fel taps a kapcsolatot. Kex. Így van. És kezdett neki egy kis, hát mi is tudom, retrózás? Hát igen, Kezdik. Én, én is most ilyen aktuális játékokkal játszom után. <gül> <éppen. gül> Most ö, említettem itt most egy vagy két adással ezelőtt, hogy egy ilyen akcióba berántottam az Uncharted 4-et, úgy, hogy még az első versen játszottam, de megvan. <gül> <gül> van, van ez az ilyen kőkemény gyűjtői, ez a hozzáállás, hogy megveszem, mert megvan az első három része is. <gül> És majd valamikor egyszer nekiállok az elejétől, igen. Igen, és nálam ez most el is kezdődött, így elkezdtem végigjátszani, ugyanis az Uncharted-nak megvan ez a... Hát, meg nem mondom most így hirtelen kapásból mi a neve ennek a kiadásnak. Uncharted. Az, amiben benne van az összes rész, nem? É, igen, igen. Valami, valami collection lehet. Valami Nathan Drake collection, uh -huh. talán ilyen nagyon kreatívan, igen. Nathan Drake collection. Ebben benne van az első, második és harmadik epizód, amúgy... Én ezen megnöpültem, de van ezen kívül még egy jó pár ilyen, ilyen mellékvágánya a sztoriban. Na mindegy, szóval ezt elkezdtem itt tolni. Hogy ugye szerintem aki úgy, úgy ever látott ilyen Playstation-t meg ilyesmit, akkor az találkozott ezzel a címmel, hogy, hogy ú, Uncharted, ez ilyen húzó cím a Playstation vonalon. De most már lassan PC-n is, tehát, hogy az is Ja igen, mert most jön a négy jön? majd PC-re. Az igen. igen, igen, de az még nem tudni, hogy mikor, de idén elméletileg Aha. Igen. Hát minden esetre így, így, fú, én az első résznél ott egy csomószor voltam olyan közel hozzá, hogy basszom a falhoz a kontrollert. <gül> mikor azt mondták, hogy a régebbi részek azok nem, nem öregedtek túl jól. Igen, igen, tehát én nem is tudom mikor lehet az első része, de az még talán a PS3 érában jött ki, valamikor az Igen. elején. Azt az még én is végig játszottam PS3-on. És fúristen, tehát így a mai szemmel nézve borzalmasan cső az egész játék. Tehát, a grafikái elég király, tehát kihozták a ps 3 gra Grafikára, grafikára nem rossz, ezt találírom, A grafika meg a story az nem rossz. A, minden más nagyon... <gül> minden más az nincs, nincs vele sok gond akkor <gül> nem, tehát amúgy igazából mondom, ami nem, nem öregedett jól, az ugye ma már ez a játék hogy ez a csőbe mész végig és akkor gondolkodás nélkül csak lőjed, ami mozog és menjél előre, aztán jön egy cutscene és következő pálya, következő szakasz izé, í, í, í, így nézve annyira te, tehát így, így, így nem, nem tetszett annyira, de, de a sztoria az elviszi a hátán, mert az, az viszont jó. De, de tényleg, tehát annyira buddta az egész játék, hogy konkrétan ilyenek vannak benne, hogy bemész egy adott szobába, elkezded lőni szemből az ellent, majd mikor eljutsz a szoba közepéig, akkor ez a nagy fordulat, hogy hátulról is elkezdenek jönni megint az ellenségek, ahonnan te jöttél és te meg... És nagyon sokszor halltam meg ilyenek miatt, hogy, hogy bújkálok a fedezékben mondom, honnan lőnek nézem hátulról, ahonnan én jöttem, honnan jönnek befele. Én Amúgy nem tudom, az mennyire spoiler a játék kapcsolatban, de én nekem az Anchetban, én azért tetszett nekem a negyedik rész, inkább, mint az összes többi mert abba ezt a természet felettibb dolgot elhagyták, mert az előzőekben volt meg a másik, amit sosem értettem a játékban: hogy oké, hogy megyünk előre és haromrajuk a katonákat, de abba, a tárnába. Nekünk másfél óra volt lejutni, mert 50 igen, millió kollój. Ők, ők meg már ott vannak. Tehát, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ez sose értettem. Szvény csinált meg. És igen, ilyenek is vannak benne, hogy tényleg te ott küzdesz, hogy megelőzd a gonoszt és hamarabb lejuss, és akkor onnan is jönnek. <sítható> <sítható> igen. <sítható> érdekes érdekes hogy az biztos. E, igen, a, és mondom, tehát a, a sztoria az zseniális, tehát, hogy ha ahogy majd hamarosan megtapasztaljuk filmként, ez működhet is akár, de, de hogy játéknak ez valami borzasztó, az, azt én nem is értem, hogy hogy tudott ez egy ekkora sikerszéria lenni, mert ez az első rész, ez nekem nagyon nem tetszett. A második rész... Igen, nem minden játék ilyen volt kb. Nem? Amúgy lehet, tehát igen. lehet, hogy az, hogy ne le... tőle. Igen, igen. A második rész, az egy, az egy fokkal még rátesz alapáttal. <laughs> A grafikája szebb, a sztori jobb. Azt mondják amúgy a Twitter alapján, hogy ez a, ez a csúcs a sorozatban. De hát, de akkor remélet, hogy nem. Egy kicsit. Nem, amúgy ez már... Lehet az, hogy megszoktam ezt a játékmechanikát, de... de ez is ugyanazokat a betegségeket hordozza magában, hogy... Fúl ugyanez, hogy indokolatlan helyekről jön az ellenfél. Ez, amit említettél, ez a természet feletti vonal, ez, ez kurvára nem tetszett. Ugye az, az első részben vannak ilyen, hát nem zombik, de ilyen valami furcsa lények, akiket megbaszott az áltok amit a műkincs hordoz. A második részben ott a yeti, egy etik, mert több is van, és eddig azzal találkoztam csak, de az, az, az ilyen, ilyen kizökkent az egész volt, tehát nekem például a, a Tomb Raider-ben sem tetszett, ugye nekem a harmadik részben tetszett. volt egy ilyen, ilyen része a játéknak, az annyira nem illik hozzá, hogyha már egyszer tényleg ilyen korhű, mert azért az ilyen történelmi tényeket, meg, meg dolgokat, azt azért korhülyen hozza. Tehát, hogy ha utána olvas az ember, akkor, akkor ezekre megtalálja, hogy az valóban megtörténtek azok a dolgok, amikre hivatkozik a játék. És ott nem írnak szörnyeket. És ott, ott azok valahogy kimaradtak, igen. De lehet ez csak azért, mert a Wikipédia pontatlan. Ja, Kamúzik az egész. De De amúgy... Én azt mondom, hogy amúgy ne, nem teljesen az én szavaim alapján álljátok ez a játékhoz is, és, és egy akció keretében, ha eddig kimaradt, nézzétek meg. Nem feltétlenül fog kellemes perceket szerezni, meg, meg tényleg olyan bugyutaságok vannak benne, hogy ö, sokszor én is majdnem a falhoz vártam a kontrollert, cserébe mondjuk az asszony mellettem jól szórakozott, mert <gül> <gül> amikor szittem a mindenféle fentlakó szentet, meg istenséget az összes vallásból, akkor már tudta, hogy valami megint nehéz van. Azt érdemes, az érdemes megnézni, hogy ez micsoda. De, de nem adom fel, végig fogok menni minden négy részen. Most a másodiknak a legvégénél járok, talán még vagy két fejezet van belőle. Attól félek, a harmadik az rosszabb lesz. Nem játszottam egyikkel se, de így ahogy nézegettem a teszteket korábról, meg a gameplayeket, nekem mm. a negyedik rész tetszett a legjobban, és ezért örülök, hogy pont az jön PC-re, PS-ről. A negyedik Na, rész. hát az úgy, akkor nem rossz mondom, nekem itt tesztírták a népek Twitteren, hogy a, a második a csúcspont. Mhm. Mm Ja, csak ugye nem tudod, hogy most úgy írták, hogy a csúcspont, hogy az a sorozat legjobb része, vagy a csúcspont, hogy ott az a legszarabb. Ne, az a legjobb. Ja, értem. Hát akkor jó. Hát nem, nem egyeztet mindenkinek most a... Most próbálom vissz visszakeresni. Jó, mondjuk tényleg igaz, amit beszéltetek, az sem mindegy, hogy mikor játszod, mert, mert tényleg az akkori játékokban ez, ez volt nagyjából. Tehát... Meg hát azért igen. mégiscsak ez egy ilyen Indiana Jones játékba öntve kicsit, majdnem olyan, mint hát, Tomb -er. Igen, férfi Tomb Raider. Igen, szerintem egy az egy Indiana mondat, Jones és Rambo, mert... Ja, ja, igen. ja hát, amúgy igen, mert na, hát amúgy brutális mennyiségű. Tehát te, szerintem az első rész, az talán valami hét óra volt végigvinni, úgy ebben nincs benne az, hogy ahányszor meghaltam, vagy, vagy éppen a borzasztó szar irányítás ellenére leestem valahonnan, vagy ilyenek. Hanem úgy ugye az a Nettó storytime. De Ez ne szerintem. a sokkal hosszabb, amúgy, az nem is. Én ne, nekem, a, nekem sokkal. a 7 óra rémlik, hogy a végén kiír. Csinál ilyen statisztikát, így elkezdik kinyogatni. Uh -huh. Én nekem a 7 óra rémlik. És. Szerintem amúgy simán végig lehetne rajta szaladni egy ilyen 4-5 óra alatt, ha, ha, ha nincsenek ilyen indokolatlan harcjelenetek. Tehát. Már már a végén ilyen gyomor kaptam, mikor he's over there, mikor meghallottam, kurva anyját már megint. <gül> <gül> tehát ez az éppen, hogy végig küzdöd, már úgy kell, ja, meg hát, hát tehát mondom, az irányítás az, az az igazi régi, tehát nincs még az a pontos célzás, meg hát alapból kontrollerel, nem tudsz olyan pontosan célozni. Mm -hmm. <gül> Úgyhogy menni kell, szedni a lőszert összefele, meg hát a, a, a, az egynek a végén a boss harc, de jó Isten, hát ott konkrétan ott olyan a, a, a harc, hogy bejön így négy katona, bevonulnak fedezékbe, te is beülsz fedezékbe, és van a boss, most ez ilyen mini spoiler, tehát nem mondok, hogy ki az meg mi, az csak a mechanika, és ebből a négyből a bosszon kívül mindenkit meg kell ölni, a bossz azutána átmegy egy következő régióba, és őt nem tudod megölni. Cserébe ő viszont egy lövésből megölt éged. Hm, wow. ez felküzdelemnek fel, fel, fel hangzik. Nagyon, ott annyiszor meghaltam, hogy pek, már nem is bírtam számolni, de ilyen fú, nagyon, tehát szerintem simán egy órát küzdöttem, mire eljutottam odáig, hogy na akkor átjutottunk a boss harcon. Igen, és ekkor volt, hogy egy kezdő fejlesztő csapat azt mondta, hogy ez nekünk tetszik, csináljunk ki egy ami aminek az a neve, hogy nem tudom, melyik volt a Dark souls az első része? <gül> <gül> lehet, tehát hogy mondjuk, jó, én, én azt sem szeretem amúgy, de, de ja. Mindenesetre azért ne, ne írjátok le az én véleményem alapján, én azt mondom, hogy tegyetek vele egy próbát, lehet, hogy másnak ez a ez, a, ami, ami, ami nekem nem tetszett, arra más nosztalgikusan fog visszaemlékezni, és számára egy kicsit így megszépíti a dolgot. De, de mondom, a story az mindenképpen megéri. Most járunk, majd visszatérünk rá, ha megvan a harmadik és negyedik rész is. <gül> majd tartasz egy összefoglalót, hogy az Uncharted. Hogy jobb, jobb lett, vagy nem lett jobb. Ja, igen, igen mennyivel lett jobb. <gül> Jó van. De akkor ennyi Unchartedról, egyelőre ennyi? Igen, ennyit tudtam elmondani. Kérem, kapcsolok ki. <laughs> Jó van, akkor most én viszem tovább a stafétát. Három játékról beszélek, de így, ahogy, ahogy haladunk, úgy beszélek egyre többet. Tehát az elsőről beszélek a legkevesebbet, ami az MXGP 2021, ami egy ilyen motoros, cross-motoros játék ami ugyanaz, mint az előttel lévő évi, meg az az előtt, meg az az előtt. Tehát, hogyha valakinek azok megvannak, akkor fölösleges ezt megvenni most teljes áron. Új akkor a mekaros játékoknak a FIFA-ja. Igen, és amúgy azon gondolom, én ezzel meg is lepődtem, hogy, hogy, hogy nem csak FIFA-ban meg, meg ilyenben van ez, hanem hogy tényleg ez az évenként kiadják licencfrissítés, és hogy ebbe konkrétan semmi újítást nincsen. Tehát a menürendszer egy kicsit máshogy néz ki. És ugyanazok a lehetőségek, ugyanazok a pályák, ugyanazok a játékosok, vagy versenyzők, szereplők, motorok minden, úgyhogy ez tényleg csont ugyanaz, mint a, mint a tavalyi. De hát nyilván gondolom, nem tudom, hogy ilyen játékok esetében az online az mennyire mérvadó. De ugye a FIFA-nál, meg az nba nél meg az Zenage nfl nél rá vagy kényszerítve, hogy meg kell venned az újat, mert ahogy megjelenik az úja régi, az halott. Ja, hát ez ugyanaz, de ez Battlefield, de gondolom, akkor ez Pod. Így van, így van, így van. Mindig ugyanaz. Hát mondjuk a Battlefield-nél most nem annyira pont nemrég volt. Most hogy most, hogy most az jól. Az a, részben, a kivétel, a kivétel, kivétel erősíti a így van, így van. Nem, Mert a DICE nagyon sokat gondolkodott, hogy hogy oldják meg azt, hogy a régi Battlefield-ek se halljanak meg, úgyhogy megjelenik az új, és rájöttek, hogy ezt hogy kell megoldani. De egyébként mondjuk ez, ez nagyon gonoszás összehasonlítás, mert ez, az új rész az elég drága. A régit azt egy gyakorlatilag egy csomag rágónál olcsóban, <gül> körülbelül. Igen. Tehát azt így adták fél éreképpen. Meg, meg hát meg az egyet is a, a, annak idején. Igen, az egyet is. Uh -huh. meg amúgy erre majd úgy jó, hát most persze ez senkit nem vigasztal, aki most vette meg a Battlefield 2042 de majd egy-két év múlva, amikor már uh, Complete edition, meg a nyámkinja, ahogy már jó volt az egy, meg az aránylag az öt, bár nekem az öt az nem tetszett, majd úgy kell ránézni erre a Bethelfildre, és akkor már lehet, hogy valami használható lesz. Addig meg kitartásra játszok, tényleg. Na jó, én, az... én Én szoktam vele játszogatni úgy csak annyit, hogy Na, én így érzem, hogy egy kicsit kezd már jobb lenni. De hát volt honnan <gül> indulni. <gül> De mondjuk múltkor pont elindítottam, és mondom, hát játszok már egy kicsit a portálmódba, mert nagyon írták, hogy teljesen kihalt. És rögtön indított a játék egy errorral, és nem lehetett semmit nyomni. Mondom, aha, ez jól indul. De úgy újra újraindítottam, és működött, és játszottak a portállal, úgyhogy akkor éppen... De igen, ezt én is hovastam amúgy, hogy valamelyik játékmódot már még a fejlesztők is azt mondták, hogy az a mód behalt. Nem tudom, pedig a portálban van a legtöbb potenciál, mert ugye az a mód, hogy az, az, be. az de bármit. Az hiszem, hogy halj be. A, az, a, ami a, ami a BR-nek, az ellenfelének szánták, az a, az Eskéform-talkovos cucc, az a bemenős, ja, kimenős. Hát nem is sikerült annyira jól. Most meg nem mondom, mi a neve, de az, az halt be. Én nem kattintottam be, csak annyit, hogy az egyik játékmód. Igen, igen. Én úgy emlékszem, hogy a portált szittek. Ott van ugye külön szerver kereső is, tehát hogy meg igen, de igen, Nem, hogy Itt itt nem szokták, szerverben... hanem hogy, hogy nincs sem játszák. Nincs ember, igen. igen. Nincs, igen. igen. Ja, ja. Uh -huh. Jó, hát mondjuk így nehéz meg, hát ugye hallottuk a hírt, hogy a steam az úgyis visszaadja az árát, hogyha már letelt a két órájátékidőt, tehát hogy. Jaj, ja, ja, már az nincs kemény. határ. Úgyhogy azért az, az, az nagyon évekös. kemény. Mert ilyet utoljára a cyberpunk csináltak szerintem. Meg a, még talán a Batman Arkham Knight-nál. Nem attól nem félnek, hogy belép az ember és végig a torit. <gül> <gül> <gül> én végigjátszottam, úgyhogy meg se vettem. Ja, jó. Még én is. Na jó van, de az MXGP-ről akkor jó messzire kanyarodtunk, úgyhogy akkor menjünk át máshova. Ez egy olyan cuki kis játék lesz a következő, a White Shadows, amiről én nem is hallottam. Addig, amíg rá nem találtam egy ilyen trélerre, egy ilyen monokróm fekete-fehér oldalnézetes platformer, kicsit ilyen limbo, meg. Ezt akartam mondani, hogy nagyon ezekhez az igen Az igen, out, vagy az. Az inside, vagy mi volt. az inside igen, hogy nagyon erre hasonlít, nem ők csinálták, ez egy első játékos csapat. És amúgy ez érződik is a játékon, tehát hogy kevés büdcséből meg még kicsit ilyen tapasztalatlanok, mert azért egy-két dolog volt, hogy így karakterek belelógnak, animációk, lefajnak, stb. Viszont maga az egész világ, amit felépítettek, és az a legdurvább, hogy. Ez egy ilyen állatok uralt a világban játszódik, egy ilyen disztópikus metropolisban, ahol vannak a, a farkasok, azok uralnak mindent, a malacok, akik a, az átlag felhasználót így, tehát őket ábrázolják konkrétan, ez a gyári dolgozó, meg, a, meg a, a többi, akik tényleg csak így mennek és robotolnak, meg vannak legalul a madarak, és egyikből irányítjuk mi az egyik madarat, és ki van mondva az elején, hogy minden állat egyenlő, tehát ez ismerős lehet több helyről, de aztán kiderül, hogy rohatul, nem, mert a farkasok vannak legfelül, és azok valami vírustól félve azt mondják, hogy minden madárnak meg kell halnia. És konkrétan onnantól kezdve a madarakat csak azért tartják, hogy a fiókákból ételt nyerjenek ki, és mi vagyunk így az idézőjelesen a megváltók, akik elindulnak egy hosszú útra, és ezt meg kell dönteni az egészet. És gyönyörű a játék, ilyen régi Vivaldi, Mozart, Beethoven zenék vannak benne, és annyira beleillik, hogy az hihetetlen, és az a durva, hogy egy ilyen töknyomasztó dráma, erről a, egy nagyon jó társadalomkritika, és közben meg van benne rengeteg fekete humor, hogy így úgy nevetsz, hogy belül egy kicsit így érzed, hogy amúgy ez a valóság is lehet, sőt, hát ez a valóság is jóformán. És az a baj, egy, egy gondja van a játéknak, hogy két óra nagyjából. De ez egy olyan utazás, meg egy olyan sztori, ami, ami így veled marad, és így kijátszod, és még utána napokig gondolkodsz rajta, és, és így nagyon durván benne marad a, az ember fejében. Úgyhogy én ezt csak ajánlani tudom. És tényleg, oké, okay, hogy két óra nagyon rövid, de amúgy, a, ha jól emlékszem, a limbo is, meg, a, meg az inside is valami, valami ilyesmi hosszúságú volt annak idején. Meg hát nem igen. is 60 hát euró. Ennél, ennél talán hosszabb, de igen. Valamivel hosszabb volt, igen. de de hogy nem is 60 euró, meg a másik, ami még nagyon tetszett, hogy több fejezetre van bontva, és mindegyik fejezet teljesen más helyszínen játszódik nyilván, és hogy közben más játékelemek is jönnek és mennek. Tehát, hogy azért annyira nincs nagy változatosság, mint amit felszoktunk hozni ebből a témában, amit az itt túnál, tehát ott, ott teljesen megfordul minden sokszor. A játék alatt. Itt annyira nincsen markáns különbség az egyes fejezetek között, de mégis így hoz be egy kis frissítést, és amikor pont kezdenéd unni, hogy mondjuk most nem tudom tudsz ezt vagy tudsz azt csinálni, akkor hirtelen fordít egyet a játék, és most másra kell figyelni. Úgyhogy ilyen tök jó kiván találva, és én nagyon szerettem. Na, egy tök jó játék, egy ilyen igazi kis meglepetés. Úgyhogy aki fogékony az ilyenekre, az nyugodtan. Az a rávethet egy pillantást, mert tényleg ilyen nagyon király kis kis dráma, humoros akcióplatformer és ha már a dráma, humoros akció platformernél tartunk, akkor meg kell említenünk a God of War ami most jelent meg PC-re, vagy hát nem most, hanem konkrétan ma fog megjelenni PC-re, de én már karácsony óta játszom nagyjából, és atya úristen, mi az a játék? Tehát az előbeszélgetésekben kicsit már beszélgettünk róla, hogy én, én nem hiszem ezt. Én tudtam, hogy jó ez a játék, mert, mert láttam meg, hát nyilván, és a, úgy egyedül csak attól volt, attól lehetett félni, hogy a port az nem lesz olyan jó a PC-s port. De aztán a, emlékeztek a Days a, a, az is tök jó sikerült a port, és ott még a billentyűzetes irányítás is jó volt. Itt azért odáig nem mennék el, mert azért egy kontroller az, azért, azért jó, hogyha van az ember kezénél, de atya úristen, mi az a játék. És még így, így három-négy évvel a megjelenés után is úgy, hogy tudom a sztorit, meg tudom, hogy mi fog történni, és még így is letépte az arcomat az elejétől a végéig. Úgyhogy, fú, ez egy, ez egy nagyon jó játék. És most még jobban fáj a szívem a Ragnarök után majd. Várunk rá egy picit. Egy-egy, négy-öt év és kint lesz az is. Itt Ezt lehet, hogy most hamarabb fogják kiadni. Amúgy lehet, mert most a lehet. Sony nagyon beindult ezekkel, azért tavaly elég sok port jött ki. Igen, igen. És amúgy jól is csinálják. Tehát, hogy, hogy folyamat, amikor jön ki egy új rész egy bizonyos franchise-ból, akkor kiadják a régit PC-re, és ugye a PC-sek azok örülnek, és így simán be tudnak hozni plusz 1 két millió eladást. Igen. És Aján. akkor lehet, hogy sokan arra mennek, hogy jó, akkor vegyünk mondjuk a PC mellé, mert nyilván a PC-t szerintem a PC-sek nagy része a PC-t nem fogja lecserélni. Vagy, tehát meghagyja és vesz mellé magamit, és akkor így lehet, hogy már jobban hajlik a felé, hogy akkor legyen PS, mint Xbox. Főleg úgy, hogy a Game Pass most már van PC-re is. Ja. ja. Úgyhogy... Ugye nem, nem azt mondom, hogy PS-es lettem, de örülök, hogy. foros igen. De Gálóforos, igen, Atja úristen. Nagyon, nagyon. De az, de elejét, az, a az, végig. A, az a játék, az zseniális. Tehát az sztori vezetés, minden, minden. És vannak benne fordulatok is, és, és meg, meg eleve az a durva, hogy olyan jól megcsinálták a két karakter közti összhangot. Tehát a, a, a Kratos és a, az Etreus közti kapcsolat, és ahogy ez az apa-fia kapcsolat folyamatosan változik és fejlődik így a játék alatt, és így rohadt életben, nem hiszem el. Múltkor láttam valami review-t, nem is tudom, már Twitteren osztotta meg valaki, és ezt kifogásolta a játékba, hogy, hogy Kratos nem egy minta apa. Hát de... Hát mondjuk úgy nehéz is, hogy korábban az egész családát fádat kinyírtad az olimposzon, tehát hogy eleve handicapról indul szegény. <gül> fasz meg, tehát hogy ki a faszom értékel ez alapján egy játékot, Igen. hogy... De ezt amúgy nem is értem, meg, meg az, amikor ilyen, ilyen szavak nélkül, tehát csak ilyen, amikor így nyúl a fia felé, és hogy megfogja a vállát, de aztán így megrökönyödik meg, egy pillanatra, és mégse, és így... Meg, így, meg morog egyet. Meg, meg igen, volna. és így, atya úristen, nagyon, fú, meg a szinkróhangok is teli találtak. No, ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Igen, meg hát ez a az zene. évjáték annó. Hát meg szerintem most így nekem, nem tudom, mert majd később visszatérünk arra, hogy mi mit várunk idén, is hogy abból mi fog valószínűleg megjelenni, de idén nekem ez eddig az évjátéka, jó? Hát nincs így nagy... Erős kezdés. De ez, ez, ez, ez nagyon durva volt, igen, Úgyhogy, fú Atya úristen. Még több ilyet. Egyébként szerintem én a régi részekkel játszottam egy kettővel. És nagyon jót tett a sorozatnak, hogy ezt a kamera, ezt a kötött kamera állást, ezt ah, igen, a igen, igen. Én, én még anna a PSP s verzióval játszottam, de ott igen emlékszem, hogy az okozott egy kis kellemetlenséget néhol. Hát jó, mert ugye az még ugye ez a tipikus hack and Slash volt. Mint ami, mint ami régen is volt. Meg ami, ami szerintem jót tett, ezt most úgy mondom, hogy én a régiekkel nem játszottam, de a régie az konkrétan egy Devil May Cry szerű igen, slash volt. Igen, igen. És hogy oké, okay, hogy abba is, tehát az nagy cucc volt benne, hogy volt benne story, tehát hogy azért ki volt a lába, rendesen a háttértörténet, hogy ki kinek kicsoda, meg hogy ki mit csinál, de hogy én nekem valahogy ez az új God of War, ez egy sokkal ilyen drámai, ilyen zsigeri hatoló, Story volt, meg a világ, az egész hangulata, nekem ez hát, sokkal jobban átjött. Neki ez, hogy átálltak erre az északi igen, vonalra. Igen. És hú, már alig várom a ragnarököt, hogy abba mi lesz, és a, atya úristen. És tényleg azt tetszett ebből a játékból, hogy le van zárva, tehát ez egy teljes kész story, vannak a végén nyitott kapuk, és bármelyik belépnek bele, abból csak jól sűhet ki. Tehát teljesen mindegy, hogy ezt merre viszik tovább, mert ezt akár ezt akármerre tovább lehet vinni. Egyedül az ugye a... Hát mondjuk szerintem az se, akad, vagy az se ad okot félelemre, hogy ugye a Kori Barlog az most elment. Tehát nem ő fejleszti a Ragnarököt, hanem valami mást készít. Ugye sokan már azt mondják, hogy az első PS5-exkluzív God of war fogja valószínűleg, de hát aztán ki tudja, mert ugye a Ragnarök az még jön PS4-re is. Me meglátjuk, hogy mi lesz. De hogyha konkrétan ugyanezt a játékot kihozzák, csak egy kicsit más Te lesz a szpori... Igen, meg mondjuk nagyobb lesz a minden egy kicsit, tehát nagyobb lesz a terület, többféle, ellenfél, meg stb. Ez már akkor is évjátéka lesz szerintem. Igen, igen, hát elég magasra tette a lécet a God of War, és, és tényleg, hogy ha, ha, ha ugyanezt egy másik sztorival hozzák ki, is, bőven kurva jó. Igen. Na jó van, de szerintem mehetünk tovább. Igen, itt most, hát ezt én írtam fel, ezt egy kicsit megmondom őszintén, hogy nem, nem végeztem el rendesen a házi feladatot, nem néztem utána a játéknak. Ez a Forever Skies névre hallgató játék lesz, itt most jött ki a napokban egy ilyen reveal, tehát ez a bemutató trailer. Ez egy ilyen, ilyen utóp hát nem utópisztikus. Minek hívják ezt, amikor, amikor már így így meghalt mindenki, és így egy ilyen tudós így a zűrből visszajön a, a földre, ahol így mindenki halt, mindenki meghalt. Az az. igen. Egy, egy kicsit olyasmi. Kicsit olyasmi. én is néztem ezt a trélert, és ez csak ps re jön? E, igen. nem, itt, itt azt írják. Erre Végin mondtam, azt hogy nem végeztem el a házi feladatot, hogy nem, nem olvastam utána, hogy ez pontosan mikor és mire jön. Hát igen, más platformot nem ér, úgyhogy. Növénys, igen. Az meg hát, hát a, után, a, Play témo, olyan PC meg a PlayStation oldalán jött ki a, a trailer is. De akkor valószínűleg akkor csak PS, PS5, igen. Ez, ez, nem tudom, hogy tesznek-e bele a vagy mi lesz, de hogy itt ez egy kicsit ez az ilyen túlélős, táborépítős, gyűjtögetős, mechanikára épít az egész játék. A grafika az nekem, nekem tetszik. Egész jól megcsinálták így. Elég szép a világvége. Jó néz, néz ki. Én kíváncsi vagyok erre. Ne, ez egy, érdekes egy, egy, érdekesnek tűnik, igen. Egyelőre nincs ps öm hogy kipróbáljam, meg behúzzam, de, de még akár ha, ha úgy alakul, akkor még rá is fogok fordulni. <gül> Bár nem tudom, megjelenési dátumot nem láttam. Az, az nincsen, igen. Úgyhogy, hát ez, ez, ez ki tudja még, hogy mikor fog jönni. Ja. Egy cik, de, de... Cik, írják, hogy Dying Light-os fejlesztők, meg akik Csernoby Light-on dolgoztak, azok. Csernoby Light az jó cucc. Az jó akkor az annyira rossz nem lehet. Legalábbis a hozott, a hozott anyag az már, az már szép. A folytatnám kéne a Chernobyl is, mert ez egy királyjáték amúgy, azt is tudom ajánlani mindenkinek. Így van. Hát meg nem tudom, ez én amúgy mostanában egy kicsit rákaptam ezekre, a, ezekre az ilyen survival túlélős figy úgy Úgyhogy még akár jó is lehet. Viszont vagyunk majd rásztozni? De az biztos nem. Az, az mondjuk vicces volt, amikor elkezdtünk játszani, így, így, csapadva és akkor így jaj, mindenki nézegette a kövét, és jött valami valami csávó vagy áklóval, és mindenkit. Igen, hát Ott, azért na, a pöcsköszörűnek ilyen. is van egy vége. Ott, rosszul még jól le is hordott minket, hogy mekkora szarok vagyunk. Jó, mondjuk ezt leszámítva, amúgy az nem is egy rossz játék. Tehát, hogy Igen. abból hogy el lehet szesz csak hát tényleg... Olyan az, az is, mint a Dota, hogy a játék nem rossz, a közösség az Igen, más Igen. téma. Igen. Igen, hát nekem is voltak benne sztorik, amik így... Elvették a kedvedet? Nem mondjuk úgy, hogy a közösségnek a nem túl szimpatikus oldalát mutatták meg. Párszor. De voltak azért viccesek is, tehát a két csávó rám támadt lőfegyverekkel, én még íjjal leszedtem őket a francba. Mert <gül> olyan bének voltak. Azért az egy kicsit király volt. De hát, Jó, de ez az egy pillanatra jut a 25 másik, amikor meg... <gül> letoladták a gatyádat, és nem tudtam, mit de, de Én azt mondom, hogy én azt a játékot sokszor egyedül játszottam, és itt csinálok egy kis épületet, ami hát akkor, amit nincs értelme feljönni. Ilyen sandboxba, ha elkezdesz magadnak bohóckodni, az, az úgy nem rossz. Igen, meg amikor kimész valamiért, hogy mit hozol a fát, vagy akármit, akkor nekem az tök sok plusz adott hozzá, hogy nem tudod, hogy mikor lőnek szarrát. Tehát az, az, egy, az egy izgalmat hozzá. Nem ah! azt várom, hogy szétlőjenek a picsába, hanem amikor hazaérek úgy, hogy nem lőttek szét a pizsába, akkor ah, ez az végre mit hoztam. Ne. két 2000 követés, az milyen király nekem, hogy most ez... Én ebben nem adhatom veled. Csak én, <laughs> <laughs> én sose jutottam el odáig. Tehát ez a... Ja, hát igen. Én örültem, hogy tudtam csinálni magamnak egy vászonnadrágot, azt akkor puf. Mi a <gül> szerver fü függő egyébként? De olyan legtöbb esetben meg egy egy fazba rohangáltam ott, mert úgy <gül> kezded a játékot. Egy darab <gül> kővel. Sok, sok szervert ilyen csoportok uralnak, és én úgy voltam vele, hogy na majd, hogyha ilyen friss tart lesz ilyen szerver vibe, és akkor tudod, mindenki elejétől kezdődik, kezdi a játékot, akkor milyen király lesz? A nagy szar. <gül> De király volt neki, nem. úgy a csoportok nekijállnak, ő játszani akkor, amikor server wipe van. És így kb. az, van, hogy próbálsz itt egyedül építgetni valamit, és neked ront négy ember lángsákkal, és így hát akkor meghalsz. <gül> tehát, hogy ennyi. <gül> és akkor jó, tehát akkor a végén nem jó játszani, mert már paloták vannak körülötted a. De lején, meg azért, nem mert akkor. Nem meg azért, nem, nem mert Igen. De én például. Amennyit szittuk itt annak idején a. a... No Man's sky Én azért csak ráfordultam itt így egy ilyen akcióba. És hát amúgy ez már játék. Most, már most kipofoszták, igen. igen. Én azt a VR miatt vettem meg. És VR belég menő. Csak, hát sok bugoda is begyűrűzött. Sajnos. Hát na, igen. De jó, mondjuk legalább látszik, hogy, hogy javítják. Tehát, hogy valamire harad ott a projekt. Ott, ott, ott azért például összesen lehet mérni. Ott is azért nagyon nagyon csúfos volt, mikor kijött. Uf, igen. De azért, azért látszik, hogy azóta, és, és ezek mind ingyenes update, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy DLC-be adják el. Ja, ja. Igen. az mondjuk elég durva, hogy ingyenes update-okban milyen tartalom jött a játékhoz. Jaj. Ja, ja. Jó, tehát érezték ők is az elején, hogy a dobozra hát hozunk, kinyomtatva olyan dolog, ami a játékban közel se volt. És így deragasztották matricával, hogy ne, ne látszódjon. Igen. Azért az mondjuk elég meredek volt. De hát, azóta mindenki dicsére, hogy így kell addéteket csinálni. Igen. igen ha már elbaszod az... a megjelenést, akkor hozzá ki a maximumot. Igen, tehát ami Látod, el... Látod Battlefield és Dice? Igen, igen így. követendő példa. Úgy a Battlefieldék is olyanak, hogy megjelenéskor egy kalapszaras aztán talán csak kipofozzák őket valamennyire, hogy, hogy pár év múlva adathassák fél érekért a kész ja. Igen. Na hát így igazából erről a Forever Skies-ról ennyit tudtunk elmondani, kis kanyarba. Viszont a következő játék, ez szintén egy Playstation-exkluzívnak néz ki, legalábbis itt megint PS4, PS5-öt írnak. Ez a nem, leap. nem, az ön PC-re is. Ön PC-re is? Akkor zsír. Steven is ez van, a, van. Ez a Leap névre hallgató. Nekem amúgy a trailer alapján néhol egy ilyen erős quake utóérzésem van. Kicsit, kicsit igen. Ez egy, ha lehet hinni a leírásoknak, akkor egy epikus harcokkal kecsegtető, akár 60 fős ö, ilyen arénasúterlő lövölde. Igazából ilyen szimplán jónak tűnik. Mondjuk ez a világ, meg ahogy ez a, az egész... Szífi környezet kinéz, nagyon hasonlít a Hélóra, meg nem is a Hélóra inkább, hanem a Planet Side-ra. Azt nem tudom, hogy igen, az igen, az igen. mennyire ismeritek. Igen. Hogy az, az volt kicsit ilyesmi, ez a, ez a futurisztikus, nagyobb területen többen igen. harcolnak. A mosoly mondod, tényleg? Yeah. Még, még, a, még, kicsit... eskükség, még a színek is hasonlóak. Hát, meg egy, egy kicsit nekem a destiny is haja. Igen, igen. Egy-két egy egy jelenetben én a Quake-be is eltudtam úgy visszahúzott a retro, hogy ó, basszus, az de király volt, ami ilyen hasonló. Meg tudjál, mire hasonlít? Nagyon. A Hyperscape-re, ami a ubisoft Tényleg. Terüket, úgy, igen. Hát jó, de hát ez Bateroyal-ból, ez ugye nem az, az, az, az lesz. Vagy hát... Ez szerintem nem az. az ez az... inkább egy ilyen hatalmas shooter. Na, én is, én is annak nézem. De hát aztán nem ki tudja, mert ugye bele tudják erőltetni akármit. Emlékező a felületi ez inkább... Azt írják. Hogy Azt mondtam az előbb, igen. Meg hát itt, itt, itt inkább ezt én ezt a csapat, inkább ilyen, ahogy te is mondtad, ez a Planet Side. Uh -huh. mert írja, hogy a United Earth Defense Coalition és a Rebel Exoterránok harcolnak itt egymás ellen. De ez is mindenképpen egy egy, egy pillantást megérhet. Uh -huh. Nekem maga a Gunplay annyira nem jön be így a alapján, mert azért nagyon fapadosnak tűnik. Nem tudom, nekem, nekem így mondom, egy kőkemény utó utóérzést hozott. Bennem ezt ébresztette fel. Látjuk, meg mindenképpen érdemes ránézni. Jöri a cuciről. Egyre a van a de Kocka, itt, is, itt is annyit ír, hogy coming soon, tehát... Jó, mondjuk abban még akkor az időleges exkluzivitás is benne lehet kövő. Hát szerintem nem lesz. Vagy hát nem tudom. Melyikre szónabb. <gül> ja, igen. Meg <gül> elvileg az, az talán free to play lesz -e jó? évedek Nem tudom, nem, nem írta. Nem, még, még semmit nem ír, úgyhogy... Uh -huh. Ebben ebbe még bármi lehet. Valami nekem nem lett valahonnan, hogy free-to-play. Nem mindegy. Erről ennyi? mehetünk tovább? Mert akkor... Mehetünk, mehetünk, ez csak ilyen kis említés cím szó szóval alatt. Bele, belecsapok én isre. Játék Hát. Én most, hát két és fél, nem három, három játékot, mondjuk három játékot hoztam. Az egyik, ez a Deep Rock Galactic, aminek annyi aktualitása van, hogy ez nem olyan rég jelent meg PlayStation 5-re talán, meg 4-re. Konkrétan most benne ja? van a izébe, a uh -huh. PS Plus-ba. Akkor plána. Január 4-én meg, tudom. PlayStation konzolokra. És ja, bekerült a Plus-ba, nem tudom, hogy crossplay az van-e benne. Hogy így érdemesebb. Ugye utána nézek, az... mik beszélsz róla, mert én nem próbáltam még ki. Meg ugye ez ilyen kópjáték, játék, Mind... tehát akkor simán beleférhet igen. Igen, rossz play. Igen. És ezt nagyon tudom ajánlani, ezt egy nagy kisebb, fejlesztőcsapat csapat csinálta talán. És olyan content van benne, hogy összetoljtam magam. Én így, hát a haverok szoktak vele játszani, és így... <laughs> Rájubírtam, ah, hogy mi a, mi a helyzet, hogy ez egy jó játék, és én nem, nem is tudom, több mint ezer óra benne volt az egyik ismerősnek, és nem, amúgy nem. Köcsögök fejlesztíték az, az a baj. Köcsögök már? Ha. Xbox és Windows 10 között van crossplay. És PS-nél uh, meg nincsen. A PS az meg sehova. Előleg, jó, nem biztos, hogy a fejlesztők saral lehet, hogy a playstation Jó, az az van, az mondjuk ez lehet, hogy később változik, mert hogyha most került még csak PS-re, akkor lehet, hogy az mondjuk még egy-két hónap is belekerül. Tehát a simában. hogy még nem volt prioritás, igen, elő hát a, a, a, a, a steam azt írják, hogy az, az támogatja, hogy a, ha játszod Steam-en, aztán Xbox-on, akkor van még cross-progression is. Aha. Uh -huh. Tehát, hogy az, az tudod innen egyiken is folytatni a másikat, meg oda-vissza. De a PS4-re azt írja, hogy there is no cross-platform multiplayer between PlayStation, Xbox and Steam. Ah, pedig ezt úgy, úgy beletenném az összes olyan játékba, ami kóp, hát, alapúta, nincs nem PvP, mert na, ott na, teljesen hát egyszer, mindegy. Én így nem értem, hogy, hogy, hogy, meg hogy miért. Igen, igen. Hát itt is ennyit ír, hogy no crossplay, but the saves are compatible, tehát, hogy itt is át tudod vinni a progress ha megveszed más platformra is. Ja, ja. A játék viszont maga szerintem tök jól ki van Mondhatjuk úgy, hogy ez a hófehérke történetet jeleníti a meg, amikor a bányában dolgoznak. <gül> <gül> <gül> <gül> most egy ilyen bedes módon dolgoznának a bányában, arra nem gondolt volna senki, mert maga a játék úgy néz ki, hogy így szépen összeálltak páran, és egy ilyen, nem tudom, egy, egy ilyen rakéta kivíz egy ilyen bányába, ahol konkrétan a bánya az úgy tudom, hogy teljesen random generált, hogy igen, hány méter, procedurálisan méter generált, igen. Igen. És konkrétan az a feladat, hogy hát bányászni kell, de közben a bánya az tele van mindenféle szörnyekkel, ilyen pókszerű lényekkel, meg minden szírszarral. Meg ugye meg kell küzdeni magával a bányan felépítésével és, hogy A pontból B pontba el tud jutni. És a különbözők aztok azok erre hivatottak, hogy hát van amelyik tud csinálni ilyen kis platformokat, amire fel lehet ugrálni akkor van, amelyik tud csinálni ilyen kötélháscsót, amin föl tudnak menni a, a törpök, meg van, amelyiknek inkább a tűzereje jelentősebb, hogyha szana szét kell lőni a szörnyiket, meg ott van, amelyik azt hiszem inkább ilyen medikesebb, mert az, az nem tiszta, mert annyira még nem vagyok a, a karakterekkel tisztában, de ugye egy elég jó kis kópja. ja, meg a pányákban vannak feladatok is, tehát nem csak az, hogy összeszedni a nyersanyagokat, mert az alap, hogy mindenféle nyersanyagot lehet összeszedni, és akkor azt hazahordod, és akkor utána abból tudsz fejleszteni egy csomó mindent, talán még kraftolni is. Tehát nem csak magukat a pontokat, meg az XP-t gyűjtöd, persze az is megvan, meg ezek a. Vannak ilyen eventek is, meg talán még passz is van benne, az, az elvileg ingyenesen így. Így gyűjthető, abba is vannak különböző kozmetikai cuccok, amiket ki tudsz szedni. Tehát maga a játék olyan egyébként, hogy bármikor be tudsz csatlakozni ismerősök teljesen mindegy, hogy ő hány ezer órát játszott vele. Mert a karakterek inkább így, hát ilyen perkeket tudsz hozzá unlokolni, amivel egy kicsit jobb valami, de hogy annyira nincs signifikáns eltérés, hogy te oda menj egy gatyába, és teljesen úgy érezt, hogy semmi értelme, és már nem szerzel mint, Tehát nincs ez a progression rendszer, hogy hogy magasabb szinten erősebbek a szörnyek is, hanem tényleg, ha becsatlakozol egy csapathoz, akkor teljesen jól el tudtok szórakozni. Úgy is, hogy ők már jóval többet játszottak a játékkal. Tehát maga ez a változatosság azért arra épül inkább, hogy a katakombák, meg minden teljesen a random, tehát ezért nem tudja az ember megunni. Tehát nincs az, hogy egy bányába, és már 80-szal látod ugyanazt. Ugyanarra ugyan kell menni, meg minden. És maguk a küldetések is tök jók. Tehát például van olyan küldetés, ahol egy finomítót kell összekötni csövekkel, különböző ilyen húrótornyakból. Elvileg ott talán olajat bányásznak, nem tudom. És az olyan királyú meg van csinálva, hogy nektek kell felépíteni, hogy merre kanyarodjanak a, a csövek, és utána azokon a csöveken tudtok így lényegében slide mint a gördeszkás játékokból, mikor méz a csövön. Yeah. <laughs> és az annyira király, hogy így rámész a csőre, és akkor Konkrétan azon csúszsz a végig, közben lövöd a szörnyeket, meg menekülésre is nagyon jó, ha a szörnyek jönnek rád. És akkor van néha olyan feladat, hogy mit védeni kell, és közben a cső megsérül, és akkor azt be kell forrasztani, és akkor megint megy tovább, és megint védeni kell. És van -e ilyen küldetésekből egy pár, hogy mit kell csinálgatni, meg közben gyűjthető dolgok a pályán, amik a napi küldetések is talán vannak, szóval marhasok minden változatos dolgot lehet benne csinálni. És maga a menüje is úgy van kitalálva a játéknak, hogy az, az, a, az a bázis, ahol vagytok. És amikor kóba elkezdtek játszani, akkor mindenkinek kis szobába van, ahol így tud beállítani dolgokat, karaktert váltani, és akkor ott van fölött a neve, és akkor mindenkinek ott van egy neve. <gül> így a kis szobája van. Yeah. Így kóba játszanak meg. Még ilyet is megcsináltak, hogy van a bázison egy ilyen kocsma, ahol lehet venni mindenféle piákat, és van olyan pia, amit ha megiszol, akkor valami másik dimenzióba kerülsz, és akkor ez valami, nem néha egy egy másik játékhoz. Meg ilyen nagyon elborult dolgok. Meg hát így berúgsz tőle, meg lehet rugdosni, hordókat egy ilyen mini egy ilyen kis, mint a kosárlabdáznál, csak hordókkal. Meg lehet olyat találni, ha sokat szaladgálsz, hogy két ilyen lézeres kaput leraksz, és akkor ott is rugdoshattak ilyen labdát, amíg valaki becsatlakozik, tehát ilyen, <gül> ilyen teljesen nincs értelme, hogy mi a francnak tették ezeket bele. De, de nem vannak. Tetszőpupa. Ja meg ki lehet kapcsolni a gravitációt is. Ha de van egy gomboda van, hogy ne meg. És akkor szépen szépen kirehet kapcsolni. Ja, és teljes magyarításra van a játéknak. Tehát minden, a falon a feliratokat, minden teljesen át lehet állítani magyarra. Nem, tök, tök poén. Én azzal szórakoztattam haverokat, hogy ugye angolul játszanak én, meg így magyarra van beállítva a Steam is, és a játékokat is általában magyarra állítom, és így szórakoztattam a magyar elnevezésekkel, hogy ha ez, de még a karaktereket is máshogy hívják magyarul. <gül> <gül> ez itt több point. Ja, Szóval, aki jó, kóp játékot szeretne, ezt nem tudom ajánlani. Hát főleg akkor ezek után PlayStation-re plána, hogyha benne van a. Na, a, a pluszban most PS ez volt az egyik játék. Úgyhogy ezzel lehet-e lehet csapatni? Nem mondom így, tök, tök hangulatos. Meg maguk a mechanikák is tök jók benne, hogy a cuccokat. Van olyan scoutosabb törp, aki meg direkt van ilyen cucca, hogy nem tudom, valami radar. És akkor messziről lát dolgokat, meg tud jelezni a többieknek. Meg amikor rátok támadnak, azok is kicsit ilyen boss fight -ok néha, amikor egy nagyobb szörnyi rátok támad. És akkor átváltozik ez a gyűjtögetés, egy pillanat alatt ilyen, ilyen aréna fight ahol mindenkinek lőnie kell a nagy monstert. És akkor ha a, fölsegítitek föl a másikat, akkor azt kb. le kell <gül> az, az úgy néz ki, hogy a Földön megy a csávó, és akkor nem tudom, ami sört kell önteni neki, és akkor magához tér. <gül> Tehát egy, tényleg benne van ez a, ez az űrtörp hangulat az egészben. Úgyhogy tudom ajánlani. Jó pof a És hát a haverok alapján tudom mondani, hogy egy, -egy darabig el lehet vele játszogatni. Úgyhogy egy több mint ezer órát bele tudnak pakolni. Az úgy nem rossz. Hmm. Ja, és akkor rá is térnek egy másik játékra, nem tudom, erről mennyit tudok majd beszélni. Én úgy érzem, hogy kell sokat, mert hogy maga a játék az a címe alapján nem sokat sejtett, bár igazából ez a három szó elmond mindent. Mert a játék címe a Super Auto Pets. <gül> játék, és rákerestek. Van egyébként mobiltelefonra, van Steamre, Konzolra nem tudom, hogy van-e. El tudom képzelni. De hogy most nézem, hogy, hogy Steam-en ingyenes. Igen, mindenhol ingyenes. Ja, mindenhol ingyenes. És jó, jó. Úgy működik egyébként, hát, hogy fizetni is lehet benne egy ilyen, hát... kiegészítő pakkért, vagy nem tudom, amivel több állatot kapsz meg. Meg több uh, ilyen buffot. Mert maga a játék úgy néz ki egyébként, hogy mennek a körök, és te folyamatosan... Hát, mint Kicsit hasonlít a mechanika ezekre az autocess játékokra, mint a Underlords, meg a Teamfight mert... Tactics. Teamfight Tactics, igen. Tehát, hogy a különböző vényeket kapod sorba, és akkor mindegyiknek van valami tulajdonsága, és ha több, tehát három egyformát kapsz, akkor abból össze tudsz rakni egy erősebbet, és akkor az kettes szintű. És közben tudod őket buffolni, meg vannak ilyen szinergiák, hogy a mit tudom én, az egyik lény például azt csinálja, hogyha ha ő, ö, mit tudom, van például egy, egy elefánt, aki hogyha sebződik, akkor a mögötte lévő lényt, azt így megsebzi egyel, viszont ha olyan lényt teszel oda, ami minden sebzésre valami tudom, buffot kap, tehát ma, mondjuk magára rak 2 plusz 2 sebzést meg HP-t, akkor azzal nagyon jó fel tudod így buffolni a, az adott körben a lényt, hogyha van egy Elefántod, az közben egy egyekkel sebzi, az nem sok. Az tényleg csak annyira jó, hogy így betig a másiknak a képességét. És akkor, amikor az elefánt meghal, akkor ott el egy hatalmas nagy, nem is tudom azt személyen. páva? Talán. Tehát ugye nagyon érdekes kombók vannak Az egyik legviccesebb szerintem van egy egy egy 1 es őz, ami ha meghal, akkor idéz egy buszt. <gül> ami 5 öt per 5 ös és azt csinálja, hogy ha Valakit megüt, akkor a mögötte lévőt is sebzi. Mert a, a, a harc az úgy megy, hogy így sorban állnak az állatok, és mindig az első kettő harcol egymással. Ugye ez ilyen? Hát valamilyen szinten PvP, de hát úgy PvP, hogy nem élőben harcolsz valakivel, hanem a játék az elmenti kvázi a, a játékállásokat. Mert ugye körönként megy, kapod random a lényeket, és akkor abból próbálsz kirakni valamit. És ugye mindenki játszik, és az adatbázisból dobál be neked ellenfeleket az adott körbe, hogy kinek hogy jött. Tehát soha nem kell várni senkire, hogy találjon neked pléért, hanem így az adatbázisból kávé dobálja be neked azokat a, az állásokat, amiben valaki hasonló szinten volt, mint te. Ez nagyjából úgy működik, hogy a, amikor nyersz egy, nyersz egy harcot, akkor kapsz egy ilyen mosolygós fejet, ha meg buksz, akkor, akkor életet veszítesz. És az elején egy-egy életet vesz, utána viszont már hármat. És ha elfogy az összes életet, most nem tudom pontosan, talán tíz. de tíz meccset kell nyerni, meg aztán tíz életed van. És az életed elfogy, akkor vége. És azáltalában úgy szokott menni, hogy így próbálod összerakni a sereget, és amikor már érzed, hogy na még egy kör kell, és akkor már baszvó ezt a sereged, na, akkor szokta meghalni. nekem legalábbis így szokott kijönni. És tényleg itt nagyon-nagyon sok felé lehet fejleszteni a, a kis seregedet. Vannak különböző mechanikák, tehát van, amikor abból kapsz buffot, hogy valami lényed meghal, és akkor abból mint az idéz egy másik lényt, és akkor az az, hogy az, az a lény bejött, az megtriggerel valami állatkának valami másik cucca. Nem akarok konkrétumokat mondani, mert csak a mechanikát akarom így bemutatni, hogy ilyen, ilyen dolgok vannak benne, vagy lehet etetni állatokat, mindenféle cuccal, ugye nem csak lényeket tudsz lerakni, hanem vannak ilyen buffok. Amik van, ami csak a következő körre él, valami megmarad, akkor van olyan lény, ami azt hiszem, az egy nyuszi, igen, hogyha megetetsz egy állatot, akkor annak ad még plusz egy egyet, tehát egy sebzés, meg egy HP, és lényegében erről szól maga a játék, hogy minden körben annyira tápold a csapatodat, hogy a végén valami nagyon durva elvetemült. Nem tudom, 50 per 50-es, ez a maximum vagyunk amúgy, 50-50-es állatokat így egymásnak kereszt, és akkor. Jó, mondjuk ezek viszonylag ritkán jönnek össze ilyen nagy kombók, de amikor összejön, akkor az tényleg olyan, hogy így, így látod. Na no, most ez szét, átmész mindenem. Aztán a, a, akkor az a vicces, amikor még úgy is meghalsz, <gül> hogy, hogy olyan sereget összefogoltál, hogy valami hihetesen turva csapat, és még úgy is ledarálnak. Azért az kemény. Tehát így igazából a mechanikákat kell így nagyjából megtanulgatni, megnézni, hogy miket húzol, minek mennyi az esélye. Szerintem de ez aki... mint az összes auto chess. Aha, Igen, igen, igen. Tehát aki szereti az autó játékokat az szerintem ezzel tehet egy próbát és szerintem nagyon jó gyerekkompatibilis ahhoz képest, hogy ez igazából áratviadal. Mert hogy ilyen kis cuki kis állatkák vannak benne, a harc úgy néz ki, hogy folyik a vér, hanem hogy közben két állat ott van az elején és akkor azok így összeütődnek és akkor repülnek, tehát hogy ennyi, tehát hogy meg lehet magyarázni a gyereknek, hogy nem halt meg, csak nagyon bibis lett és elment kicsit. <gül> nem tudom. Ilyen kis nagyon kis cuki grafikája van tényleg, tehát cukik a rajzolt állatkák, meg, meg hát ingyenes van. Azt hiszem, hogy iOS-re nincs, tehát hogy iOS-t, meg mobil, iOS mobil az késik, de hogy Android-ra van. Android van Böngészőbe. Böngészőbe is lehet játszani. És az viszont lehet, hogy megy tableten is, nem tudom. Ja. És full ingyenes. Lehet benne venni ilyen, azt hiszem, háttereket, meg sapkákat, de azt is lehet pontokból venni. Meg, mondom, van egy kiegészítő talán, ami ad hozzá plusz állatokat, meg plusz ilyen buffokat. De az is csak... Hát igazából én úgy játszok, hogy nem vettem hozzá semmit, és így nem is tudom hány órát belöltem már PC-n. <gül> Úgyhogy el lehet lenni anélkül, hogy egy forintot is költenél bele. Viszont azt már most Előjáró, hát még csak 25 óra. Hogyha most? Előjáróban közlöm, hogy nagyon addiktív a játék. Tehát hogy az, a, az a még egy kör az nagyon ott van, mert ugye ahogy mondtam, hogy építen a csapatot és egyszer csak meghalsz. Mert hogy ugye tíz életed van és a végén már három életet von le egy verességgel. És ha elfogyott az életed, akkor game over. Akkor nincs izé, hogy akkor még egy valami. Akkor az a csapat kuka és kezdesz egy másikkal. És van egy ilyen kis vicces mechanika játékban, aminek szintén semmi értem, de tök vicces, hogy amikor összerakod az első kis csapatodat, akkor el kell őket nevezni. És ilyen, ilyen random generátorba dobál be kb egy jelzőt, meg egy főnevet. És akkor mit tudom én... bánatos... nem tudom... Nem van milyen hülyeségek jönnek ja, ki a. Ugye teljesen, teljesen. De semmi értelem, nem diókot szoktam rajta derülni, hogy, hogy milyen hülyeségeket lehet összerakni. Ja, Az De tényleg semmi értelme nincs, mert ugye azt hiszem, a nevét is kívja az embernek, aki ellen játszol. Akit így bedobott ellenen, De hogy így vicces, hogy ott van egy ilyen csapatnév. És ez mindig elkedőtni az elején. Ja, úgyhogy mobiltelefonra is óvatosan játszani vele, mert, mert tényleg, behúz. Én ebbe játszottam például szilveszterkor, tehát ezzel bucsúztattam az óévet, és <gül> köszöntöttem az újat, úgyhogy el lehet Ja, és lehet játszani ismerősökkel együtt, tehát most ez lehet, hogy az mobilon nem működik, hogy csinálsz gémet, be hogy az is működik simán. Nem így, ezt lehet csinálni gémet, ahol haverokkal együtt tudjátok egymást csapatni. Olyankor nem az adatbázisból veszi ugye, a lényeket, hanem tényleg egymás ellen játszatok konkrétan. És akkor lehet így poénkodni. Nem is tudom, a talán hatan állnak össze. Mondjuk ez a része a játéknak pont egy kicsit el van szúrva, mert ez úgy működik, hogy az elején, aki csinálja a szervert, annak be kell állítani, hogy hányan játszatok. Tehát előtte meg kell beszélni, hogy hányan jöttök. Mert nem az, van, hogy belépnek egy páron a szerverre és amikor mindenki ben van, akkor start, hanem jó, akkor leszünk öten. És ha itt csak négyen állunk össze, akkor az ötödiket meg kell várni, nincs, hogy elindítod. Akkor, öt, akkor be van álltok az öt. <gül> és ennyi. Szóval érdekes. De elvileg még beta játék, úgyhogy talán ezen még javítanak, nem tudom. Viszont el lehet vele játszadozni nagyon jól, és hát ingyenes. Csak mindenki vigyázzon az idejére. És akkor hoztam még egy, nem is egészen játékot, hanem egy játékhoz megjelent egy VR mod, és gondoltam erről is beszéljek egy kicsit, mert szerintem rohadt jól sikerült. Ez a Risk of Rain 2, nem tudom nektek mennyire ismerős. Itt a, az egy játszottam. Hát az egy az még egy ilyen oldalnézetes. Igen, ez meg ilyen 3D-s random generált. Hát 3D-s TPS, a... TPS cucc. És csináltak hozzá VR modot, ami szerintem rohadt jól sikerült. Hát nehezebb játszani vele, legalábbis én úgy éreztem, mert hogy eleve a TPS-ből átkerülsz FPS nézetbe, hogy a VR-be ez az azért jobban működik. És rendesen, ahogy kell, a mozgásérzékelős kontrollerekkel célzol, tehát két fegyver van a két kezedben, és ruhat jó megcsináltak mindent. A fegyver kioszták, tehát tény, olyas, tehát ez a mod, általában a modok azok ilyen kicsit ilyen Kicsit ilyen bénácskák szoktak lenni játékokhoz, tehát ugye érzed, hogy oké, okay, ez egy mód, és nem erre találták ki a játékot. Viszont én a Riscofrén 2 VR modnál én azt érzem, hogy ez akár volna így is VR-ban, mert annyira jól működik. Annyi, hogy szerintem egy kicsit nehezebb, mert nem annyira látod át, legalábbis én nem annyira látom át a pályát, meg hát aki rosszul létre hajlamos, annak óvatosan, mert ugye ez a játék nagyjából arról szól, hogy rohangálsz körbe, miközben áttámad minden a pályán, ami akár még a hátad mögé is beszpónol és próbálsz túlélni, szóval elég sokat kell mozogni így VR-ba, és a folyamatos mozgástól VR-ba az elején elég sokan rosszul vannak, tehát hogy inkább azoknak ajánlom, akik már ilyen VR veteránok, és nincsenek attól rosszul, hogyha mozogni kell VR-ban, viszont azoknak azoknak tök jó. Úgyhogy. A mod az ingyenesen letölthető, majd a show szerintem beteszem a linket, hogy honnan lehet telepíteni. És akkor ez most te csak annyit, hogy a Steamről a játékot, és utána be kell másolni a könyvtárban néhány fájlt. Körülbelül ennyiről szól. És utána a játékban lesznek mindenféle beállítások még a VR modhoz, hogy mit tudom én. De tényleg nagyon sok beállítás van. Hát, tehát melyik, melyik a domináns kezettek, jobbkezesek, balkezesek vagytok, meg egy csomó mindent bele lehet állítani. Tehát tényleg ezt nagyon jól összerakták. Nem tudom, ki mondjuk a modot mennyire van köze a fejlesztők de biztos kurva kommunikált velük, mert tényleg úgy néz ki maga ez a mod, mintha így csinálták volna a játékot. Ja. Na, ja, úgyhogy erről, erről ennyit tudtam én mondani. Már a játékról magár nem tudom, beszéljek el. Hallgassátok meg a régebbi adást. Ja, azt mondani hogy hogy szerintem arról beszéltél már, igen, igen, korábban. Igen, igen. Izkofing 2-ről beszéltem is. Az érvényes a VR modra, csak VR-ban vagytok. Ennyi hogy ott vagytok ebben a gyönyörű térben. És akkor szerintem lassan egy rá is térhetünk, hogy miket várunk ettől a nagyon gyönyörű évszámtól, hogy uh -huh. 2022 És ez a miket várunk és mi, mi fog megjelenni majd, lehet bingózni no. a, az év végén. Hát igen, ez, ja. ez nagyon nagyon ilyen. Én mondjuk kifejezetten, én csak két címet írtam, ez kifejezetten olyan, hogy lehet, hogy idén meg se jelenik. Jó, még el sem kezdtük a listázást, már kifogások, tehát hogy ez <gül> már rosszul <gül> Rá, kezdődik. <gül> Há, viszont amit Csigesz fölírt azok esélyesek, hogy azok idén... Ilyen... Főleg az első az úgy egész gyanús, hogy <gül> idén kijön. Hát én, én amiket idén nagyon várok, ez, de hát én négy címet írtam fel, ebből egyet már amúgy emlegettünk is. Ebből az első, amire neo célzott, ez a Horizon Forbidden West, ez, ez konkrét egy hónap múlva jelenik meg, a Minden Igaz. Igen, februárban. 18-án, ha, ha most erősen nem kéne, úgy emlékszem. Én imádtam az első részt, úgy vettem meg a PlayStation-t is, hogy a, az a cím járt hozzá, de azóta már. Most nem tudom, hogy a, a Play at Home, vagy valamelyik ilyen Playstation-es megmozdulás alatt ö, ingyen is kiszórták a DLC-vel ellátott verziót. Mindenki nagy lelkő. Igen, igen, és ez a játék, ez pff, szerintem ez, ez kurva jó. Tehát, hogy úgy vagyok most, mint ahogy te voltál, Miki itt a God of nál <gül> hogy ha már ugyanazt megcsinálják, mint az első rész, csak új sztorióval is nagyon elégedett leszek. É, igen, ez, én ezzel is így vagyok, bár már most jöttek ki mindenféle kert csináló videók, és már látszik, hogy jól nyúltak hozzá dolgokhoz. Tehát a harcrendszert átgondolták egy picit, fin, nem átgondolták, finomították, jobban kézre állt, így legalábbis videó alapján. É, én ezt, ezt nagyon várom és beszéltük itt, nem tudom, az, azt még adáson kívül, hogy ebből is rengeteg több kiadás is jön, tehát, hogy PS4 only, PS5 only, mind a kettőre, season passzal, anélkül, ez lesz mindenféle kiadás, én, én már ennél gondolkodok, hogy lehet, hogy a, a PS5 és 4 cross-genes verziót fogom behúzni, Ja hát, ugye? A, ja, hát ilyenkor ugye már előre kell gondolkodni, hogyha az ilyen játékoknál. Hát meg én, én idén már tervezem, hogy be kéne rántani a PS5-öt, talán most már idén rendeződik, és végre lehet olyat, hogy bemegy az ember a boltba is, megveszi. <gül> Bízunk Nem kell ilyen hetekig várakozni, meg hú, kinél lesz raktáron, kinél nincs raktáron ez az első, akkor másodiknak, ha már itt emlegettem, a God of War Ragnarök, az is, ha, ha minden igaz, akkor idén meg fog jelenni, reméljük nem jön be semmi ilyen nagyobb csúszás a dologba. Én ezt a játékot is imádtam, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez zseniális, mind történetileg, mind színészi játék, minden szempontból, nagyon magasra tették a lécet a fejlesztők. Az apaképet nem. Azt, azt nem. Nem, nem, nem, nem rakták. Nagyon azt, azt nem. nem. Hát, de nem. azt nem most lett elcseszve, hanem már az nem, előző az játékokban. Az az az hát nem is ezt várjuk tőle. Így van, van. Bár igazából, ha, ha jól emlékszem, ott az első részeknél, ott talán emiatt indult a Balhé, mert hogy megölték a családját, vagy volt valami ilyen is benne, nem? Hát ő ölte meg. Őval... de nem. De. A feleségét meg ilyenek. A feleségét, a feleségét meg a gyerekét, igen. És utána a hamut beleégették a testébe. Á. Úgy sose felejtsél. De nem volt magánál, tehát a, akkor azt hiszem a hádész irányította? Talán a Hadesz volt az elsőben. Ja, nem tudom. Nem tudom, én van, az, az, az, az nekem kimaradt az eleje, de... Nem ne, na már régen de. sem volt az a tipikus mintalpa. Igen, igen, igen, igen. <laughs> Na, de viszont na, azt nagyon várom, tehát uf, uf, úristen, imádtam minden percét a játéknak, és én alapból szeretem ezt, a, ezt az északi skandináv mitológia hmm. vonalat, ez meg ugye kőkeményen hozza. Hát most nem tudom, nem, nem spoilerezzük el, mert ha igaz, mert most most itt ki Pécer, úgyhogy ne spoilerezzünk, hogy a kisfiúról mi derül ki. Ja, azt <laughs> ne ő, el szerintem. Ugye ő kicsoda amúgy kíváncsi vagyok, hogy azt a szállat hogy viszik tovább. Meg hogy, hogy mutatják be a Ragnarököt, mint olyan. Meg még nekem azt tetszett, hogy, hogy ugye így, itt, itt van egy-kettő olyan dolog, ami feltűnik a Marvelbe, tehát a, ugye a Midgard, a, a, a Thor beszélgetnek róla, Odinról, meg azért több ilyen van, és hogy nem, nem ezt a vonalat hozták, hanem a tényleg a mondavilágot emelték át, igen, és, igen, és nem igen, az igen. volt, hogy tényleg, hogy a, nem tudom, hogyha mondjuk Torról ott egy szobor, akkor az a Chris Hemsworth legyen meg ilyenek. Ja, hát, persze, Annyira persze. örülök, hogy nem, er, nem erre mentek el, Istennek. Hát, de igen, tehát so, sokan összemossák ezt már igen. a filmnek hála, de igen, ez, ez, a, ez a real a skandináv mitológia. <laughs> igen. Na hát, akkor csak, hogy ne vonuljunk le itt a Playstation vonalról, bár ez nem exkluzív cím. Én bízok benne, hogy idén megjelenik a Hogwarts Legacy, ez a Harry Potteres, Harry Potter világában játszódó, de több száz évvel előtte, varázslós RPG-s csoda. De ez is amúgy tologatják már itt össze-vissza amúgy. Igen, sajnos. Sajnos. Nekem az előzetesek alapján nagyon tetszik. Én, én koromban, még annak idején velem a Harry Potter sorozat szerettette meg az olvasást, mint olyan. Kicsit most itt próbálok visszaemlékezni, de ez még olyan kilenc-tíz éves koromban volt. Nem most. Nem most, igen. Szóval, ja, já, já. já. Úgyhogy ez így számomra egy egész kellemes emlék, így a sorozat. A filmeket azt nem szerettem, de ez a játék, ez, ez jónak tűnik. Igen, csak hát, na én mondjuk ennél például félek, hogy nem fog idén megjelenni, mert ezt már hát annyisztára eltolták, van a patluba, hogy... Igen, igen, ez sajnos eddig, ez a, ez a legrizikósabb a, igen. az én listámon, a varázslós történet. És hát ez, én így ilyen címen írtam fel, ez egy Nintendo exkluzív cím, a Legend of Zelda Breath of the Wild 2, aminek nem ez lesz a címe amúgy, csak hogy a Nintendo még nem mondta meg a címét. Igen, mert hogy spoileres es spoileres az, az is. Spoiler lesz a cím, bár a... ezt nem tudom... De te az akar... első elsőrét spoiler az ilyen, vagy? Nem, nem hanem valamit elszpoilerezik. De azt egy nem értem, tehát, hogy akkor, mi? ha megjelenik, akkor már muszáj azt Igen, az tehát, hogy taklitad. akkor mi, mi egy, egy fekete doboz, és akkor Zelda. A kinyitó a csak olyankor. akkor látod a címet. igen De akkor igen. mégig játszod a játék végén ére ki, mi volt a címet. Ja, ja, hogy mi volt, és táblista előtt. Ugyan spoileres. Na, szóval igen, én ezt írtam még fel. Igaz, amúgy én még az első rész sem vittem végig. Ám kurva hosszú, és nagyon sok tartalom van benne. Ü, viszont most elkezdtem a hetekben, elmúlt hetekben újra játszani. És hát, mivel nem vittem végig így technikailag nem újra játszás, csak <gül> már olyan rég játszottam vele, hogy elfelejtettem, hogy, hogy mi már hány méter, és inkább elkezdtem előről igen és tervezem végigvinni, és szerintem rá fogok ugrani a folytatásra is, mert amúgy zseniális játék, tényleg egy, egy, egy hatalmas nagy térkép, és, és szerintem maximálisan kihajtja a, a, a switch-nek a képességeit, a grafikája gyönyörű, és ami nekem nagyon tetszett az első részben, hogy Konkrétan, amit látsz a játékban, oda mindenhova oda tudsz menni. Tehát nincs olyan, hogy pont oda van dőlve egy fa, és itt nem lehet átmenni, hanem bárhova. Amit látsz a játékban, oda-oda is lehet menni. Úgy mondjuk beteg. Már konkrétan az a játék adta el a switch szerintem, mert ugye ez megjelenéskor jött hozzá. Igen, együtt jött a kettő. Igen. és hát, te tényleg belegondoltak, hogy ekkora méretű játék egy handheld konzolban. Az tehát -te -te -te rendesen, annyi tartalom van benne, mindenféle gyűjthető vacckerályok, meg, meg tényleg ez, hogy az egész térkép, az bejárható. Na ez még egy játék, amit sajnál nincs PC-n. Igen. Igen ez ja. ez, a ez Nintendo ez... nem nagyon tolja a pc hát az nem is fogja. A Nintendo az, az valahogy nem áldozza be az exkluzivitást, de érthető okokból, mert akkor semmi más nem el a konzolját. Mondjuk a Switch az viszonylag baráti áron megy. Amúgy Bárha megkérdezett, te... hogy mennyire drágák hozzá a játékok. Á, amúgy igen, tehát maga a konzol viszonylag megfizethető áron beszerezhető, de hogy a játékok amúgy mocskos drágák rá. Tehát igen. Én, én most jó, a pár ilyen leárazáson húztam be az e dolgokat, de amúgy popátlan, mert nagyon ritkán vannak akciók, és tényleg az ilyen új játékok, az mind ilyen, ilyen, ilyen 60 euró. Vagy, Vagy még több is. Vagy több, igen. Még van? Vannak 60 euró, nem? Csak, ők előbb kitalálták a legyen egy játék drágább, mint 60 euró modellt, mint Hát a, igen, így, igen. igen. Tehát, hogy, hogy... Én, én emlékszem, mikor kijött a Witcher 3, az is valami 18 ezer forint volt rá. Úgyhogy amúgy már így a steamen, meg mindenhol ilyen 10 euró az ember után dobták. Ja, mert itt sok játék nem azon, hogy ilyen memóriakártyán adják, ugye? hogy hogyha hát a fizikai kopit veszel. Hát jó, de most már hát, online az is. A, a fizikai kopi az mindből. Memóriakártya, igen. De tényleg, és ezeket online is ugyanannyiért tárolják, mint a fizikait? Persze, vagy sokszor még drágább. Ugye hát, az euróárfolyam az, az, euró az eltűnt. Igen, mert hogy a, a, a Nintendo-nak Németországban van ilyen európai képviselet, vagy hát nem tudom, hogy minek hívják ezt, és így, így euró alapon tudsz vásárolni. Ja. Nincs olyan, mint például a Playstationnél, ott, ott, ott forint alapú. Igen, ott forint. A bolt a magyar régióban, meg nem akarok hülyeséget mondani, mert most ugye előfizettem az Xboxra a, a cloud miatt, kipróbáltam. Ez is forint alapú, hogy szerintem a Microsoftnak is van valami magyarországi ilyenje, hogy nem tudom, hogy ott a Store-ban vajon a, a játékoknak az árai hogy vannak. De, de igen, tehát ugye a Nintendos az az, az euró, és az úgy piszkos mód, ugye, látjuk el tudsz szállni. Ja, mondjuk egyre több helyen árulnak, mert ilyen shopokban, forintban, tehát itt kiírják a ilyen PC-re, ugye van a fanatikai és társai már ott is. A szóval fanatikálon már forintban van. Hányből még nem. Úgy emlékszem. Ott talán hát, talán ugye a a Nintendo-nál amúgy itt annyiból jó ugye a fizikai kiadás, hogy ezek amúgy egész jól tartják is az árukat, és így igazából egész jól lehet velük így bizniszelni, tehát tudod forgatni, hogyha megveszel egy ilyen húzó címet, akkor így viszonylag pénzednél maradva tudod elcserélgetni. még az é, nem rossz, hogyha mondjuk egy ekkora játékra mondjuk csak egy ezer forintot költesz idézőjelesen, mert ja, ja. utána továbbadod és csak annyit bux. Az nem olyan vészes. Majdnem olyan, mintha megvetted volna egy tök jó akcióban. É, igen, igen. Mondom ezt úgy, hogy amúgy soha nem cserél, még De igen, amúgy tehát benne vagyok ilyen csoportokban, és ott rendesen szoktak így bizniszelni ezzel, hogy nem eladásra teszik fel, hanem cserére is, akkor itt én, adok egy Zeldát, egy Super Mario odyssey Seer, vagy ilyesmi. Na, kicsit, én is te kicsit, kicsit, kicsit, kicsit, kicsit, kicsit, No, hát akkor, akkor mehetünk tovább, akkor jövök én. Én ötöt írtam fel, és hát most így nézem, hát ebből kettő, ami necces, talán három. De az első, ami, ami biztos, hogy meg fog jelenni, az az Elden Ring valamikor mostanában, február-március, azt hiszem, akkor van a megjelenés. És amúgy én nem vagyok egy olyan nagy Dark Souls fan, annak ellenére, hogy tetszik, de csak az elsővel játszottam. De itt ez, hogy behozták ezt a nyitott, világos, felfedezéses, jobban formulásos dolgot, nekem ez annyira bejön, meg eleve. A Dark Souls-okban, meg, meg amúgy is a FromSoft játékokban a, a világ, meg ahogy megálmodják, ahogy a főgonoszokat kitalálják, annyira egy ilyen egyedi íz van benne folyamatosan, sehol sem érzed azt, hogy most meglátsz egy ellenfelet, és ja, hát ezt már láttam az Assassin's creed be meg láttam a Far cry ban meg a nem tudom, hogy most egy Ubisoft játékot mondok, mindegy, de hogy nem, nem érzed ezt, hogy áthallásos, hanem hogy tényleg teljesen egyedi, és én nagyon várom, hogy ebből mit fognak kihozni, és örülök, hogy végre megjelenik, mert az RR Martin visszamehet, írhatja a trónokat, harcának a befező, befejező könyveit, hát, hogyha még sikerül neki valamikor elvégeznie, mert ez már röhely, hogy mindent ír, csak azt nem. De hát, mindegy. Vagy a... pont... abból is lesz multiverzum. Ja, igen, és meg kiderül, <gül> hogy az Elder Ring-be kerültek. fejezést valamit <gül> Kimossák az ember agyából. <gül> Na, és ez az egyik, az Elder Ring. én ezt nagyon várom. Jó, tudom, ti nem vagytok annyira Dark souls meg, meg ilyen Souls-like-osok, de Fú, ez, én se vagyok annyira ez a durva, hogy, és még így is tetszik. Tehát... Nekem megvan elvileg az összes, csak az első részre játszottam eddig. Majd lehet, hogy ilyen streamek keretén belül. Én olyan én szinten, szinten én is. nem vagyok ilyen souls like játékos, hogy volt most a PS Plus-ban, azt hiszem a múlt hónapban a Mortal Shell. Mhm. Uh -huh valami szerintem, szerintem 15 perc 20-nál többet nem játszottam vele, és letörültem. Az a fura, hogy annak idején én is a Dark Souls első részével játszottam, megvettem, játszottam vele fél órát, és hagytam a francba, mert mondom, ez nekem nem hiányzik. És aztán utána Játszottam többféle játékkal, akkor kedveltem meg a japán pudvákat is, mert Metal éreztem meg ilyen mindenféle fassággal játszottam, minél hülyeségek voltak benne. És utána mondom, tegyünk vele még egy próbát, és utána az első egy-két óra szenvedés után úgy elkapott ez az egész. És, és, és úgy vitt magával. És onnantól kezdve elkezdtem nézni jobban ezeket a, a source-like játékokat, utána játszottam a Lords of the Fallen-nel, ugye a City interaktívos soulslike az is nagyon jó volt meg, meg ugye jött a search, az se volt rossz így a maga sci vonulatában, és így tökre beszippantott, nem azt mondom, hogy source like vagyok, meg első napos vétel, meg minden, de mindenképpen kíváncsi vagyok, hogy ez a sandbox dolog ez hogy fogja megoldani. Egy olyan játék esetében, ahol a ahol a területek elrendezése fontos szempont volt amúgy. Tehát a, a felfedezésre nagyon épített, és hogy ezáltal, hogy nem szűk tereken kell megoldani, hogy hogy tereld a játékost, hanem nagyobbakan. kíváncsiak, hogy ezt a front meg tudja lépni úgy, hogy működőképes maradjon az egész játékmenet. Na és akkor ez, ami biztos megjelenik, meg még a test drive limitednek az új része, ami szeptemberben fog, ha minden igaz, hát remélem, fogja fogjak Én a a Test Drive Unlimited sorozatot nagyon szerettem, az, az volt a Forza Horizon, mielőtt a Forza Horizon megjelent volna. Egy ilyen nagy, nyitott szigeten autókat vehetsz, versenyezhetsz, online vagy folyamatosan, másokkal... Az én is találtam régen. Imádtam. Annyira jó volt, és én nekem az első rész is nagyon tetszett, az megvan eredetében dobozosban, meg a második rész is nagyon tetszett, az is megvan. És aztán így az a baj, hogy a akik fejlesztették ezt a játékot, az Edge Soft vagy Aden Software, igen, őket, tehát megcsinálták a Project Gotham Racing-et, azt hiszem ők csinálták, utána csinálták a Test Drive Unlimited-et, az első kettőt, és utána elküldték őket elonin Darkot fejleszteni, és akkor utána meg csodálkoztak, hogy ez a játék ugyannyira nem működött, és bezárták őket. Úgyhogy most e ez kicsit félek, hogy ezt a játékot már nem azok fogják fejleszteni, akik az első kettőt, hanem a, akiknél van a VRC sorozat a Clayton Games, azt hiszem meg egy-két ilyen, hát az a baj, hogy ilyen közép, közép minőségű autós játékokat tettek le az asztalra az elmúlt egy-két évben, úgyhogy félek attól, hogy ez a Tezrai One Limited ez olyan lesz, hogy így játszunk, játszunk, de húzzuk a szánkat, mert hogy ez nem az, amire vágytunk. Pedig én annyira örülnék, hogyha ha lenne egy olyan játék, ami a Forza Horizonnak kicsit egy ilyen kihívója lenne. És akkor tehát nem azt mondom, mert a Forza Horizon jó játék, tehát nem azért mondom, hogy fejlődhetne az így. Hogy magasan van a, létsz. De hogy, hogy van a létsz, igen, de hogy talán akkor a, a törten, azt nem is a törten fejlesztél. Ki a másik, aki fejleszté a Horizontal? Elfelejtettem. Na mindegy. Tehát, hogy ők, ők talán jobban rá kényszerítve arra, hogy ne csak ugyanazt hozzák ki majdnem minden évbe, ami tök szép, meg tök jó, hanem valamit újat is kitaláljanak. És én ezért örülnék, hogyha a tesla az, az az jó lenne. Legalább legyen olyan jó, mint a második rész. Én azt várom. Meg hát hogy jelenjen meg idén. És akkor emellé még hoztam három játékot, ezt egymás -egy után fogom mondani, mert ezekben már nem vagyok biztos, hogy idén megjelenik. Az egyik az a Starfield, ami a Bethesda-nak az új játéka. Kíváncsi vagyok, hogy a, az Elder scrolls és a fallout -ok után van-e még élet abban a stúdióban, hogyha valami teljesen új dolgot kell kitalálni, ilyen űr, opera dolgot. Még az pont ígéretesnek tűni. Hát igen, csak nem biztos, hogy idén jön. Meg nem, hogy mutattak még belőle semmit, csak ilyen semmit. trailer, ami, Tehát a gameplay vagy bármi ilyen hasonló, az még kanyarba sincs. Igen. Tehát konkrétan egy trailer volt, amiben előtték ugye, hogy október, vagy nem november 11, azt hiszem az volt a megjelenés, és, és ennyi. Hát semmi a én ráadásul elég gyakran szoktak eltolódni így a van, dolgok. Így van. Mert hát, ugye a novemberben jelenik, meg, ott már egy-két hónapot eltolják, és az már jövőre esik szóval. Simán benne van a pakliban. Deja. A másik ilyen az a Suicide Squad játék, amit a, a Batman Arkham szériáról ismert Rocksteady csinál. Gondolkodtam fel, írtam ide a Gatem Knights-ot is, ami szintén érdekel, de azt azok csinálták, akik az Arkham Origins-et, és az nem volt rossz játék, de szerintem az volt a leggyengébb az összes Arkham játék közül. Ezt még inkább... nem játszottam végig. A sztori meg minden úgy tök jó, csak valahogy a, a verekedést úgy éreztem, mint hogyha ilyen lagosan csinálták volna, meg olyan fura volt, mintha nem mindig érzékelte volna a, a kontrolleren a gombnyomást, ami először azt hittem, hogy a kontroller rossz, de aztán játszottam a többi Arkám játékot, meg nem volt ilyen, szóval ott, ott valami, valami ott félrement egy picit. Meg hát konkrétan majdhogy nem, nem találtak ki semmi újat, hanem újra megcsinálták az első, meg a második Arkám játéknak a sztoriát összevegyítve. Tehát, hogy Kicsit. semmi újdonság nem volt benne ilyen szempontból. Tehát inkább a Suicide Squadot várom, ott, ott leszek arra, hogy mit hoznak ki. Én egy ilyen, egy ilyen galaxis őrzői játékban... É, én is gondolkoztam ezen. Ez, csak kóob, ez kóob, kóob. lesz. Csak hogy kóp igen, de hogy, de hogy maga a hangulat, meg ez az, az egész... Amúgy az a feeling, amúgy benne a szerintem is. Én, én csak azért nem írtam fel, mert amúgy engem is érdekel majd ez a cím, csak nem jön PS-re. Ja, nem jön PS-re? Én úgy láttam, hogy ez csak Xbox és PC. Ja, akkor lehet, hogy majd csak ne, később... de javítsatok ki, nem tudom. Nem oh, tudom, én na. se. Én, én azt hiszem, mindenhova jön. Nekem valami az rém lett, hogy ez csak... Hát aztán lehet... Ne, PS, El, PS5. Elvileg jön PS5-re biztos. Jön? Aha, új Xbox, új PS, meg PC. Ah, na, akkor jó. A, amit én láttam a videó, abban csak Xbox és PC-t írtak. Nem. Na és a... a én, mi én, kólsz, nem. nem jó, de... Én pont így a játék trailer meg a gameplay trailer közben éreztem azt, hogy tényleg ez, a, ez a, ugyanaz, mint a galaxis őrzői játék, csak kóp. De hogy ugyanez a vicces karakterek, egymásnak beszólogatás, akciódús játékmenet, aránylag, jó mondjuk itt szerintem lehet, hogy nyitottabb lesz a világ, nem tudjuk, majd meglátjuk, de én eddig a Rocksteady játékokat egytől egyig imádtam, úgyhogy kíváncsiok, hogy mit hoznak ki belőle. Aztán vagy megjelenik idén, vagy nem, mert ugye itt is 2022 a dátum, az simán lehet még 23 is. Hát igen, amíg, amíg nincs napra megadva, igen. bár még olyankor is el lehet tolni, szóval. Simán, igen. Amiket itt mutogattak róla, szerintem már eléggé olyan állapotban a játék, hogy azt már csak nem tolják a Hát de akármi hiba közbe jöhet az utolsó pillanatban is, tehát... Meg, meg hogyha meg tolni kell játékot, akkor nem szoktak szívbajosak lenni. Tehát például a, én a stalkert is ezért nem írtam fel a listámra, mert, mert én, a, én azt nem hiszem el, hogy az idén megjelenik. Meg főleg, hogy oroszok csinálják, a, ott, a, ott a keleti blogba, ott, ott mindig bejönnek a bugok, hogyha megjelenik a játék, akkor is, ha nem, akkor most simán eltolják, szemrebben is nélkül. De hát majd meglátjuk. Hát, És... mi, mi, mi, milyen szomorú, hogy az összes játékot itologatják mostanában. Igen. Az a durva, hogy, hogy én erről most hallottam először, mikor volt a a, a, a PlayStation-es gameshow, show, vagy mi volt ahol trailer? nem tudom, hol láttunk trailert belőle. Xboxon is volt, meg a PS-en is volt szerintem. Vagy lehet, hogy csak Xbox-oson volt, nem tudom. Nem le, tudom le volt. Egy pár hónapja jött belőle a trailer. Uh -huh. És most, hogy itt nézem a infókat róla, hogy ezt amúgy már 2020. augusztusban bejelentették. Igen, igen. Úgyhogy az, az az még odébb lesz szerintem. Az, az lehet, hogy nem fog idén megjelenni. Úgyhogy ezért nem írtam fel. A Dying Light 2 gondolkodtam még, de aztán, hát mondom, azt se írom fel, mert az is még ki tudja, mert azt is pont most el valamikor. Uh -huh. Egy-két hónappal állítólag, csak egy-két hónappal majd meglátjuk, mi lesz a vége. És így utoljára még a, még a Saints Row rebootot gondoltam megemlíteni, ami elméletileg szintén idén jön. És én amúgy a Saints Row játékokat imádom. Én nem is értem, Az hogy miért kell feltétlen reboot. Tehát a, há a harmadik rész... Karbeliük multi! Ez volt benne eddig is. Csak hopp. Hát ez szerintem... PVP multi Jó, mert hogy ebben PVP-t. Én akarok PVP-t. te akarsz. Jó van. Egyedülmaradt állt. vannak már benne. Hát olyan fegyverek vannak benne, hogy azzal a haverokat szalász szerintem. Dubstep, öröm és boldogság. Igen. Fú, én én, én, én imádtam az összes Saints tehát hogy én, én még az első kettőt is, a másodikat játszottam, az első az Assam, de az is szerintem volt PC-n, de a másodikat játszottam, az még egy sima ilyen GTA klón uh -huh. volt, és ugye a harmadiktól borult ki teljesen a, az agyfasz tehát ott jött be minden a lila dildótól kezdve az ilyen ökörségek, és zseniális volt, imádtam. És amúgy én nekem még a négy is tetszett, annak ellenére, hogy az konkrétan olyan volt, mint egy DLC-t játszottam volna, mert ugyanabban a városban volt, csak egy ilyen virtuális valóságban. De nekem még az is tetszett, úgyhogy én kíváncsiak, mit hoznak ki belőle, de itt is 2022 a dátum, bármi lehet, de én, én nagyon várom, hogy valami, valami őrültség legyen, mint a, mint a régiek hogy nekem ennyi a kis kívánságlistám idénre. Ja, hát az, az én listám az, az itt lesz, és uh, nem is nagyobb ne volt olyan cím, biztos megjelnik idén. <gül> Jó, mondjuk nekem igyekeztem úgy, nézegettem a ti és akkor az, azt már akkor nem, nem mondom. Bár igazából azok a címek nekem olyanok, hogy uh, nem tudom, semmi nincs ilyen, ami első nap érdekelne, Na, viszont amiket felírtam, <gül> azok igen. Hát a Space Marine 2, Nyarom már modkorára az. Az az, azt én nagyon várom, de hát közelben sincs még megjelenési dátum, úgyhogy lehet, hogy nem is. Nem az, hogy nem idén, de még lehet, hogy nem is jövőre jelenik meg. Úgyhogy... De én várni fogom már idén, meg jövőre is, <gül> végig. És a másik cím, meg ez a Party Animals, ami már igazából meg kellett volna jelenjen tavaly, viszont még most sincs egy így konkrétan megjelenési dátum. Ugye ez a játék egy kicsit olyan, mint a Gangbiz, tehát egy ilyen furcsan mozgók kis állatkák ütik agyon egymást nyalókával és hasonló dolgokkal, amivel a, nem is tudom, hogy melyik évben volt, de volt a Steamen ez a, hogy demókat lehetett játszani különböző játékokból, a Next Fest azt hiszem így híztak, Igen. nem a legutóbbi, hanem hát még valamikor régebben, és itt kiadtak egy olyan demót ez a játékhoz, hogy konkrétan ha azt kiadták volna, mint kész játék, és azt mondták volna, hogy fejlesztjük tovább, senkinek nem vetett volna egy szava. Mert volt benne egy, nem tudom, egy pár pálya, amivel tök jól el lehetett szórakozni, azzal a demóval tök jól el voltunk, és én nézegettem a fórumokat, hogy már azt a demót is úgy várná mindenki vissza. És azóta már azért dolgoztak rengeteget ezen a játékon. És most semmi hír, hogy ez mikor fog megjelenni egyelőre. Tehát most legutóbb az utolsó dolog, amihez a játékhoz így, így jött, hogy kiadtak egy ilyen kérdőívet, amit, amivel lehetett nyerni, nem tudom, iPhone-t, meg Razer laptopot, szóval itt elég sok mindent, ha így kitöltötted. És abban volt elég sok olyan kérdés, amivel kapcsolatban arra lehet következtetni, hogy még ők se tudják, hogy eleve mennyiért adják a játékot, hogy mennyire legyen tele mikrotranzakciókkal, és stb. stb. szóval. Hát ez elég szaró hangzik. Igen, igen, igen, igen, nem nagyon. Nem Meg nem azt értem, nem értem, értem, hogy ezt miért nem adták ki Early Access be ez a játék üvöld az Early Igen, uh -huh. igen, Igen, igen, igen, igen. Ráadásul akkor, amikor ezt a demót kiadták, akkor mindenki annyira rá volt pörögve, és most már azt nézem a fórumokon, hogy néhány ember így elvesztette az érdeklődését, mert már annyi ideje várja ezt a játékot. És tényleg szerintem ez a játék, ez hüvöltet volna az Early Access-ért, de folyamatosan azt írják a fejlesztők, hogy hát kicsi csapat, és még nagyon sokat kell rajta dolgozniuk. És egy teljes játékot akarnak kiadni, nem egy ilyen, egy ilyen félkész meg félkész Access dolgot. Mondjuk ahhoz képest, hogy kis csapat, itt ezek a, ezek a nyeremények azért elég elég durvák. Tehát, hogy a két darab iPhone 13 Pro-t sorsoltak ki, akkor egy... Razer Blade Pro 17 gaming laptop, Xbox Series X, Nintendo Switch, tehát hogy ez, ezeket lehetett nyerni ilyen két-három darabokat, tehát ez... Igen, ez a ez elég sok pénzt elvitt nekik, ha csak a nyereményeket nézzük, hogy miket osztottak ki. De hát jó. Szóval várjuk, várjuk a játékot, és tényleg még nem tudni, hogy... hogy mikor én, fog ez konkrétan... Én azt mondom, hogyha ebből a 11 játékból. Ha fele megjelenik idén, akkor már lehet, hogy jó évünk lesz. Én, én, én most ezt érzem. Én nem tudom, én most nagyon bolu, borulátó vagyok ezzel kapcsolatban. Sajnos. Más fogunk mindegyünknek van, nagy. Úgyhogy... Jó, Egy hát azt mondjuk igen. Típus. Tehát a két-három évig nem jelenne meg semmi, én azt mondom, én akkor is tudnék mindig új játékokkal játszani. Már mi ja. nekem új játékokkal? Ja. Igen. igen. Úgyhogy ezzel mindhárman így vagyunk, hogy zsákoljuk be a címeket, meg nézzük, hogy mit kéne majd bezsákolni, amikor akciós lesz. Gondolkoztam, hogy felírok valami VR címet, de az a baj, hogy ott sincs nagyon olyan, ami, ami nagyon érdekel. Most pár, pár napon belül elvileg megjelenik a zenit, vagy lehet, hogy ez már a héten, ami egy ilyen RPG játék VR-ban. Na jól. Emlékszem, nyilván nézem, hogy konkrétan. Ja igen, már abból kijött valami verzió ilyen korai hozzáféréssel, és talán ilyen korábban is lehetett ráfizetni. Viszont a steam en arról 27-én fog majd megjelenni, és akkor gondolom hogy az Oculus is. Most amúgy a VR fronton szerintem a... Jó, most tudom, hogy Sony, meg most ilyen szempontból most, most nem érint téged, de szerintem hogyha megjelenik a PSVR-nak a második kiadás, lehet, hogy mm. akkor fogja kicsit fellendülni jobban. Nem feltétlenül csak szóni exkluzív címekre gondolok, hanem hogy akkor több minden jön, mert ugye beszélték, hogy legykálják, hogy elményleg a Half-Life Elix is kijöhet PSVR-ra. Igen, azt, PSVR azon én is csodálkoztam, hogy felhoztam a szemüldököm, hogy az elég fura lenne, hogyha jön PSVR-ra. Hát igen, de az is é. fura lenne, hogyha a Valve VR játékot fejlesztenem, nem? Tehát, hogy arra is azt mondtuk, hogy hát ez mekkora egy hülyeség, aztán nézd meg. Nem, én, én vár, én vár, hát mindig azért szídom, hogy könyörgöm, hát már van saját headsetük is, meg kijött már hány headset steam és konkrétan egy olyan játék van, ami tőlük jött ki, és értékelhető. Most sok ember azt mondja, hogy ez az egyetlen értékelhető hülyes játék, ami hülyeség, mert De azért ez nem a, igaz. Tele nem. van a backlogom olyan VR játékokkal, amik jók, és hát játszani kéne már velük, és tényleg... A AAA minőség az már ott van? A VR játékokban bőven, és nem csak az RX ilyen. Meg ahogy én is most mondtam, hát VR modok is jönnek sorra. Például most szoktam, van egy ismerősöm az... És meg nem mondom, hogy melyik... melyik játékhoz... Meggyel, meg megnézem. Ér. Aha, igen, Resident Evil 7 nyom, PC-n. Az is jött ki VR mod. Ja, igen, mert ugye az csak PSVR-ról járzható. Igen, tehát hivatalosan nem jött ki. Hivatalosan nem jött ki a VR mod. És elvileg itt az a szívás, hogy úgy is van megcsinálva, hogy nem támogatja a mozgásérzékelés kontrollert, hanem... Jó, hát simán ősz a székbasznak kontrollerrel. De hát Aha, most igen. rengeteg játéknál így van megoldva, amúgy. Jó. Ja. Viszont Resident evil is jött. VR, uh, azt hiszem ezek az, a 2-3, ami most újra lett adva, azokhoz is talán jött ki VR mod. Csodálom, hogy a 8-hoz nincsen amúgy. Ja, de ezek sem hivatalosak, és nem tudom mennyire működnek jól. stream streamen, például egész jónak néznek ki. Csak hát ezekkel mókolni kell. Nem tudom mennyit kell velük szívünk, de a hát tvények, hogy van. Van ilyen is. Még lehet, hogy ez is kontrollerős és nem mozgásérzékelős. Az meg azért VR-ba sokat kivesz az emberből. Így immerzió terén? Már nem tudom. Videót nézek, hogy abból megpróbálom kitalálni, hogy ez most <gül> mozgásérzékelés vagy kontrolleres. Hát szerintem kontrollerös. Ja, szóval nem magát a rezi Meglát is, hogy most már hivatalosan képjenek vr -modok. PC-re... Ja, igazából vr a, ezt a, a multiverzum dolgot várom, hogy mit hoznak jö, közeljövőbe, mert hosszú távon elég. beharangozták, hogy az majd mennyire király lesz, és most a... Van ez a Horizon Worlds, vagy hogy hívják ezt a... Vényegében a multiverzumnak az előszobája, hogy ilyen... ebből növi majd ki magát valamikor. És ez már működik is külföldön, de Európában még nem elérhető. Azt hiszem az USA-ban már elérhető, ott vannak szerverek, és ott már lehet játszogatni vele. Ez lényegében az, aminek hangzik. Tehát, hogy ilyen, ilyen világok vannak összekötve, és akkor ott te kreálhatsz magadnak bármit benne, és akkor oda be mehetnek emberek. És ilyen teljesen ilyen ez a ilyen multiversum demo, mondhatni. De hát azt sem tudni, hogy mikor fogják hozni erre Európába. Idén már lehetséges. Hát így hogy. Az usa már vannak szerverek, és ott már működik, akkor lehetséges, hogy csak az európai szervereket kell így még rendesen felépíteni, és akkor utána már magát a szoftvert azt tudják ezeken is futtatni. Gondolom az USA-ban csinálták meg először ezeket, aztán így még kell építeni a szerver parkot Európában is. Nem két fillér de hát a Facebook dolgozik ezen. Meg én azon csodálkozom, hogy Jött ez a Facebook multiverzum bejelentés és sorra jönnek a nagy cégek, már Microsoftnak is van multiverzuma, már, már mindenki így <gül> be, hogy jó oh, helló helló, mi is csinálunk. Metaversum. Ja igen, Metaversum, bocsánat. Nem multi. A multiverzum az a... Ez egy az egy kicsit a Marvel. Az a, <gül> <gül> <gül> <gül> igen, az a Marvel. A <gül> Marvel Disney, hát, igen. Tehát Metaversum elnézést igen. De hogy jelentgetik be sorra tényleg a, talán még a Ubisoft is valamit. A Microsoft az biztos, az Ubisoft az nem biztos, de a Microsoft az igen ezek a nagy cégek így mennek ebbe a metaverzum irányba, aztán meglátjuk, hogy melyikből mi lesz. De ez sem igazán az idei évnek a zenéje. Lehet, hogy majd... Engem. Lehet, hogy ez majd 4-5 év múlva lesz majd olyan, hogy azt mondjuk, hogy na, ez, ez már tényleg. Mondjuk Oculus-ra folyamatosan az, érkeznek az update -ek. csak ilyen kis lépésekbe. Tehát te lehet olyat benne csinálni, hogy körberajzolod a szobádnak a falát, és akkor azt valahogy bedigitalizálja a, a VR-térbe. Gondolom ez mondjuk a, az AR-nél lesz majd érdekes, amikor bekapcsolod azt a nézetet, amikor látod a szobádat, és akkor mint a falra ki tudsz tenni dolgokat. Jaj, hát, az itt, az mondjuk itt a... egész. Aha, tehát hogy mit tudom én, ilyen, ilyen blokkokat kitenni, és akkor onnan indítasz egy játékot, vagy nem tudom, milyen érdekes dolgokat lehet csinálni. Ez még tényleg nagyon jó. jövő zenéje. Érdekel ja, más, nem nagyon valami így így érdekelne. Mondjuk, ahogy jó. így mondtátok így a címeket, ez a Test Drive nekem teljesen kimaradt, ez érdekesnek tűnik, amit a mi kiemlített. Ja. Hát jaj, csak jó is legyen, mert mondom, olyanok állnak mögötte, akikben annyira nincsen nagy bizodalmam, de hát ezt majd ki tudja. Igazából az utolsó VRC azok nem sikerültek rosszul. Az, az nem, az csak. Asszony. Pont kicsérted, hát, hogy meg. Igen, igen, csak kellett előtte hat, mire odaértek. Tehát, hogy. Érted, most fejlesztenek egy drive-ot, ami tök jó, tehát, hogy volt ja, az de a. Majd a, hatodik lesz, milyen majd a hatodik milyen kurva jó lesz. igen. Tehát, hogy volt régen, az a motoros sorozatuk, az a RIDE, az is egy ilyen, majdnem olyan, mint a Forza Horizon, csak motorokkal, de zárt pályán, de kicsit olyasmi. És ott is a negyedik részlet, ami már jó volt. Tehát, hogy kellett három, ami amik nem voltak rosszak, csak jók se. És kicsit ettől félek, hogy uh -huh. itt is nehogy ez legyen. De hát majd meglátjuk szeptemberben, mert hát, azt hiszem már van a is. Igen, remélem. Uúú, uh, annyira örülnek egy jó Tezrai van, Limited-nek, annyira imádtam a régi kettőt. Atya úristen. Még poénból felírtam van a listára, hogy hát, ha idén jó lesz már a Battlefield 2. Az <laughs> de hát, mondjuk úgy, hogy ez a játék napról napra jobb, de még mindig. Végszar. Igen, nem majd, majd akkor visszatérünk rá, ha már jó lesz, úgyhogy majd két év múlva. Lesz. Ez lesz majd a podcast címe is, hogy már jó a Battlefield. <tos> most, most előre így. Hát de ez akkor a clickbait, hogy nem igaz, mert a podcast legvégén derül ki, hogy amúgy nem. <tos> de hogy miért akkor Majd akkor mondunk róla a dolgokat, ha már tényleg az lesz. Mit tudom én. Nagyon szép benne a menü. <tos> és akkor figyelni. Amúgy ez se igaz, mert az a menüzen az valami katasztrófa. Uh. <gül> úgy, hogy... azt én nem tudom, tehát így... aki megcsinálta, oké, okay, az elfogult a saját alkotásával kapcsolatban. De hogy azt nem hallgatta meg senki, hogy mit raknak bele? Mert bárki, akinek van füle. És hallja, hogy mi az a zene, ami a Battlefieldbe bekerült, az így... De miért? Szerintem azt amúgy jól csinálták meg, csak a tömörítésnél elcseszték a fájlokat, ja. és akinek átküldték, akkor azt mondták, hú, ez elég modern, rakjuk bele. <gül> ja, azt mondod? És végig serced, meg akad az egész a francban, Úgyhogy, ja. Hú, borzalmas. <gül> lehet, lehet. lehet benne valami ilyesmi, nem tudom. Na jó, Abban van. Majd, majd egyszer. Várjuk 2022-t, legyen, legyen jó, mert idén nem voltak olyan nagy duranások, meg idén is már sok mindent eltoltak, úgyhogy reméljük a jövő az jobb lesz. Meg a meglepetéseket, mert úgy veszük tavaly is azok voltak, amik nagyokat szóltak. Igen. Ja. Reméljük a legjobbakat. Így van. Ez remek végszónak is, úgyhogy köszönjük mindenkinek a figyelmet, és majd jövünk még idén. <gül> idén, idén még mondunk. biztos. Időpont nem mondunk, mert ugye a meglepetés erejével jövünk, majd mi is. Olyanok vagyunk, mint Gandalf. Nem jövünk se hamarabb, se később, hanem pontosan akkor, amikor akarunk. <gül> Így van. Na, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.